It's turn. mint akit rákötöttek az infúzióra. Ma és még két hét. Az elkövetkezendő két hét is lassan telik befelé. Hétfőn köves Lomó, Szerdán, Helyszler, András, Kedden, Kovács, Gergely, Két, falkuk Kutyapárt. Az azt követő héten Bereményi Géza Közben a fiatalok Ez a Sound Soundcheck 061 168 ma június, 11-e van, 4 perc múlva lesz reggel 7 óra. Tóth Csaba begyűjtötte a Jobbikot is, most már csak zuglóm múlik, hogy mit akarnak. Ha a pártok zöme tócsabával. Csabával... És ha a pártok zöme tócsabával, Csabával, akkor ki lehet ellene? Gönt a nép! Nyár van! És péntek! Ez a Kejfej minden, amit azaznapról tudni kell vagy érdemes, a netezők, valamint Fiala János 14 éven uliaknak nem, és felette sem, és senkinek. Hogy is mondta MP? Egy korhatáros zsidó vircsaft. Oké, a korhatáros azt nem mondta. Minden nap kísérleti műsor. Minden nap utolsó adás. Minden nap meglepetés. Minden nap korlátozott apokalipszis. egy. Mint egy YouTube koncerten most énekelniük kéne. 9. 111 160 Vénkecskék és fiatal gerlék 061 9 111 160 8 Árleszállításnál hét, de most nincs árleszállítás. A Virágodért mentem vissza, Kristall, de az már a harmadik dolog volt, amiért visszaventem. Hányszor én otthonról elmegyek, szexuális értelemben mennék el annyiszor. Jööneget! Reggel, kívánok. Az önismerettségi köre igen nagy, jól, nem egytudni, hogy a Galla Miklóstól miért van a karinti gyűrűt. Köszönöm Dobos Menny, el beszéljen inkább ön, mint én. Egy műsor, amely bátortalan kísérletet tesz a fontos és fontos dolgok elválasztására. Elnézést Dobos Menyhértől, elnézést Bolgár úrtól, elnézést Galla Miklóstól. ez a talantelen kategória. Megértem zuhany Híradó. Valaki tudja a megoldást, 1-2-X. 1 2X. kiné van a kettes sorszám. 7 óra múlott egy perccel. 2 orszám. Hova Jakab Péter a Tóth Csabát támogató plakátról? Fedjük mellé Miklós mellé. feljünk vagy ne térdefeljünk le? Egy magyar három ember előtt, vagy három intézmény előtt érdepelle. És ez nem a fogorvosos vicc. Megvan a fogorvosos vicc? Filipov Navracsics, Horváth, Csaba, Nemes Gábor. Haza. Mindig haza. Sweet home. 06191168. Kettes orszám. Mégis sok híres ember volt a környékem, de amióta Ez a Mészáros Lőrinc oda költözött hozzám Hol az LMP, hol az MPL, hol az LPM Hol az SBS, hol a KGB Valaki mindig tüntet. A Fertőtóért A Fudánért, a Fudán ellen legyen barátság a kínaiakkal, ne legyen barátság a kínaiakkal. Hogy ilyen az ilyen. Valamiért múltkor a. Húszodából nem engedtek haza ott a Monparknál. Ott állt egy rendőr és annyi kíber. szegény magyar hang, akiket nem engedtek be tegnap. Orbán Viktor olyan, mint egy telt házas koncert. Oda belugni se lehet. És figyeljék meg, ha nem lesz miniszterelnök, minden héten sajtótájékoztatót tart, és akkor se lehet beférni, és akkor se fogják engedni a magyar hangot. Én csak azt szeretném, hogy a Orbán Viktorból időnként ludas módnyi lenne. Hol van az előírva, hogy ő a döbrögi? De hogy ez a klubrádió, hogy ez milyen ügyes, hogy kötelezettség eljárás indul miatta, hogy ilyen ingyen reklám legyen, ez is csak a pálinkásnak jön össze. Igaz, hogy ez az kell, hogy az NMHH... ...Horgeronttal. Istenem, hogy én miről fogok beszélni majd nyárom, Aki így se érdekel senkit. 061, 9, 11, 168. Kedvenc limbiscit lemezem helyett Ez Linkin Park Ezt eszi, aki nem idióta Haddag már tegnap óta Szeretleg lejövök az internetről Vagy az infúzióról Vagy valamiről Jó reggelt! Jó reggelt! Tennap ott mentem el a kaputok előtt. Gondolkodtam, hogy becsöngessek, hogy felhívjalak, hogy fölmenjek, aztán továbbmentem. Mikor mentél el Már azt követően, hogy a könyvelőmtől eljöttem, hát... 5 óra, 7 perckor, délután. Akkor is nem is találtál volna ott. És a feleségedet is a lányodat? A feleség még dolgozott, hogy biztos. És a lányod is dolgozott? Ö, nem éppen értem azért a munkából. Megállapítottam, hogy ö, keresztbe fekszik egy hajléktalannak tűnő és valószínűleg részeg ember, de nagyon jól aludtott. Tehát egy nagyon szép látvány volt, ha festő lettem volna, megfestettem volna. Nagyon érdekes történetünk belőle. Figyelj! Na ne! egy társadalmi jelentőségügyöltet, az volt egy lakógyűlés uh, ugyanakkor, amikor eljött erre, ahol uh, nagyjából egy fél órán keresztül tárgyalták, és ezt utólag hallottuk. De ezt hogy hogyha nem volt ott senki a családból? Az előbb mondtam, hogy, hogy utólag hallottuk, ja, hát, hogy mi ismerünk lakókat az élelőből. Elnéz, elnézést, ez lemaradt, igen. Sok so, so irányai esemény történt a lakógyűlésen, úgyhogy utána kérdeztünk ki a az egy egészen elképesztő valami ennek az országnak, tehát az az, az igazi szappanopera, nem a barátok közt, igen? Maximálisan egyetértek. Szóval filóren keresztül azt foglalta el a házat, hogy, hogy akkor a rendőrt azt hogy kellene kihívni, hogy az akkor elvigye vagy ne vigye el, és akkor hogyan, nem, milyen törvény sötés, És amikor a feleségem hazaértezett, ő úgy tűzött meg a házattal, hogy köszönt neki, meg hogy legyen kezdes arról menni, és bejött. Tehát, hogy, hogy mennyire máshogy lehet megoldani ugyanazt a... És arrébb ment? És köszönt szépen, és arrébb ment, fesz. Nekünk ez a tapasztalatunk, hogy általában házt, házt, az ilyen helyzetben... A háztöbi lakúja azt az az az fejgújtotta ezt... volna, vagy a mentőket hívtak ki, vagy a rendőröket? Nagy, nagy, nagy, nagyjából igen. Hát a rendőrök a rendőröket akarták hívni, és nem tudtak, hogy milyen kivalkozási alapval egyik? Mit tud a feleséget, nem? amit a ház nem, illetve mit tud a ház, amit a feleséged nem? Mm. Szerintem a feleségem, de boldogtalan, ezt nem is mondanék el, csak kiséget tudnék mondani. Szerintem van olyan, hogy van egy reflexed, és felfeltem a, a benedélő és aztán elgondolkodhatsz azon, hogy, hogy tényleg emberek között a kez Én ezt lehet. értem, de mit tud annak érdekében tenni, hogy több legyen olyanból, mint a feleséged, nézőpont kérdése, vagy több legyen olyanból, mint a ház az egyensúlyintézet? Hát végülis az Egyensúly Intézet az ezzel foglalkozik. Nem pont ezzel, de gyakorlatilag mégiscsak. csak ja, az Egyensúly Intézetnek a tevékenysége az ugye arra korlátozódik, amit jogszabályan lehet befolyásolni. És ugye több helyen írunk is, hogy, hogy a, a... De a jogszabály, édesbarátom, hát van itt a lakhatás, a legkülönbözőbb dolgok akarod, hogy a történet kapcsán itt elkezdje mondani, hogy hányféle jogszabály jöhetne szóba. Csak fantázia pont, a kérdése. Tudom, hogy lassan beszélek, de hogyha végig hallottam, amit mondott, akkor azt mondtam volna, hogy maga a kultúra és a mentalitás, és itt arról van szerintem szó, szemlélet volt, azt szerintem a jogszabályokkal kevésbé befolyásolható közvetre de Befolyásolni nem véletlenül vagyunk, hogy mi meg, megszállott ciai az oktatási rendszernek és az Meg Nyilván van az az elsődleges eszköze lenne, hogyha elkezdenénk szemléletforbálásról vagy mentalitás átalakulásról beszélni. De, de a politikai kultúrával vagy az állampolgári kultúrával kapcsolatban az egy közhelyenek számít az erőt a hogy ez közvetlenül és gyorsan nem mozdítható. Csak az a probléma, hogy sokan ebből azt a következtetést vonják le, hogy nem is szabad semmit kezdeni vele, vagy nem érdemes kezdeni vele semmit, semmit nem lehet tenni. Itt el kell fogadni azt, hogy ez egy lassan mozdítható. Igen, kép. de én a napokban jöttem rá, tekintettel arra, hogy aztán szabadságra megyek hosszú-hosszú időre, hogy, hogy neked teljesen igazad van, de nagyon sok mindenben tévedsz. Szóval, <SZ> Igen, nem, nem elmondom neked, hogy miről van szó. Milyen elgondolkodtam Orbán Viktortól egészen Csányi Sándorig, meg az Íreken át ezről a féltérden ereszkedésről. És arra jöttem rá, hogy az embereket életük végéig különböző dolgokról tájékoztatni, és tájékoztatni kell őket, és nem nevelni. Aztán az, hogy rájuk ez a tájékoztatás, hogy a hat adott esetben visszakérdeznek-e, megkérdezik e, illendően és tisztelettel a tudásodokán, hogy filippovur ez mégis hogy van, és ha azt kérdezik tőled, hogy és mondja filippovur, akkor mit gondol, hogy nekem is le kell érdepelni, akkor te, mint egy okos pszichiáter, azt mondod, hogy uram, Ölgyem, ezt önnek kell tudnia eldönteni azon információk birtokában, ami rendelkezésére áll, de hogyha további információkra kíváncsi, akkor tovább mesélhetem a történetet, és az a helyzet, hogy mint a doktor agy, amire te vagy emlékszel, vagy nem, vagy a legkülönbözőbb rajzfilmfigurák, akik különböző dolgokban vezettek be bennünket a szocializmusban, a magyar televízió által, abból adódóan, hogy ismereteink legyenek az adózásról, a nem tudom az, hogy bizonyos dolgokkal kapcsolatban, és most szándékosan mondtam, hogy bizonyos dolgok, hát ki a franc gondolta volna két héttel ezelőtt, hogy ez a térdepelés téma lesz. Én ugye nem gondoltam. És annyi minden van még más, ami, amit az ember nem gondol. És engem nem érdekel Orbán Viktor, és nem érdekel Csányi Sándor. Tőlem, ha ő beugrik a kútba, én nem ugrom utána, de biztos, hogy megpróbálom kihúzni. Tehát az tuti. De az, hogy ezzel kapcsolatban információ legyen, hogy legyenek emberek, akik azt mondják, hogy most valami olyan dolog, Történik, amivel kapcsolatban én azt gondolom, hogy érdemes lenne 5-10 percet ezzel eltölteni, és csak utána folytatni a haddelhadot, az úgy hiányzik, nem fejezem be. És az Egyensúly és te ezügyben és sokan mások, sok egyensúlyintézet és sok Filippov Gábor sokat tudna tenni ennek érdekében. Az, hogy lesznek emberek, akik ezt leszarják. Mindig lesznek emberek, akik ezt leszarják. De lesz néhány van. ember, aki odafigyel, akik gyakorlatilag egy olyan tudás birtokosaivá válnak, hogy még mielőtt egymásnak uszulna egy másik emberrel, azt mondja, hogy hát én ezt nem is tudtam. Most már, hogy ezt tudom, elgondolkodom rajta. Elképesztően modern minden szabadra egyeteltek, és erről most Három órát tudnék megállás nélkül beszélni, teljesen igazad van, és mi ezzel nagyon sokat foglalkozom. Nekem nagyon tanulságos volt a mi a ma péntek, a szerdai beszélgetés. A, bocsánat, én csak hogy a fiatalokkal nem ismertük meg mindenki nevét, amikor ugye feljött egy téma, és mindenki reflexből elmondott valamit, és ugye közeledt úgy működik, hogy ez a reflex általában már akkor hadállásokat is kialakít, és aztán elkezdhetek beszélgetni róla, mert megkérdeztett tőlük, hogy én ezt miért gondolják, erről mit gondolnak. Szerintem ez egy tanulási modell, amit ti ott bemutattatok. Mindenkinek az álláspontja az valamilyen módon gyurmálódott. Pusztán attól, hogy racionalizálni kellett a saját álláspontját, és nem azt történt, hogy az első álláspont alapján elkezdtek kíteni. Szerintem ezért a kultúráját, amit ott <coughs> megmutattatok, ezért az oktatási rendszer, és nem csak az állampolgári ismertek, hanem hogy milyen közeg az iskola, az rengeteget tud tenni, hogy a reflex az az legyen, hogy az dolgokra meg megpróbálod racionalizálni a saját álláspontodat. Ez például szóval egy nagyon fontos dolog lenne. És ez miért nincs? Vagy miért, miért, miért, miért van kismértékben jelen. Érted, szóval azért érted az, az jobban... amikor te beszéltél a, a, az avargyűjtésről, vagy a gumiégetésről, vagy bármi másról, az gyakorlatilag ugyanez, csak egy másik téma. Abszolút. És mondok még egyet, ami nekem most nagyon kedves egy ismerősünk, egy nagyon intelligens újságíró ismerősünk, amikor kijött a, a Kapjanak szavazati jogot a 16 évesek című, ö, javaslatunk, akkor diadalmasan meselte, hogy ő megkérdezte a 16 éves gyerekétől, hogy tudja, hogy ki az az Orbán Viktor, és hát nem tudta. És visszakérdeztem, hogy honnan tudta volna, hogyha egyébként az iskolában soha nem hallott se politikáról, se hírekről, se semmitől, meg ezek szerint ott van sem, és hogy ez megnyugtat neki, hogy 18 éves korában ezek szerint úgy fogsz szavazni, hogy két évvel ezelőtt nem tudtuk ki Magyarország szállnak-e. Tehát, hogy honnan közelítesz meg egy problémát, onnan, hogy valamit tenni kellene, vagy onnan, hogy akkor ezért nem fogunk tenni semmit. De ami nekem egyébként érdekes a kérdés, hogyha már a kutatásról beszélünk, hogy mondhatjuk azt, hogy Magyarország és a történelmi hagyományok és az államszocializmus, nem tudom, de akkor felvetkezik az a kérdés, hogy amit Észországban vagy Lengyelországban eléggé közel hozzánk meg tudtak tenni, például az oktatástörletén, azt még nem tudtuk. Tenni. De miért? Én, Hát pff, nekem hipotézisai vannak, és valószínűleg egyik sem igaz. Erre én is szeretnék választ kapni egyszer, hogy miért? Azt látom, hogy ott nagyon jól működött a folyamatosan, Mert azért dolgok, ugye maga, van, a történet, maga a történet, ami itt van előttünk... Az egészen hihetetlen, hiszen nem egyszerűen arról van szó, hogy nem térdepeltünk le, hanem arról van szó, hogy kifütyülték őket néhányan, és aztán másodperceken belül nem arról volt szó, hogy letérdepeljenek vagy ne térdepeljenek le, hanem hogy hogyan veszi a bátorságot az írek Szövetségi Kapitány, hogy megszólja azokat a magyarokat, akik fütyülnek, akkor az emberek már az Ír Szövetségi Kapitányhoz viszonyultak, majd Átugrottak ezen a bokron is, eljutottak a szurkolókig, már nem is volt szó térdeplésről, már csak arról volt szó, hogy fütyüljön vagy ne fütyüljön, és aztán jött az ország kövérlászló melletti másik leghíresebb tornatanára, a már általad említett miniszterelnök, aki pontosan megmondta, hogy mit kell csinálni, és a faladja a másikat. Um... Én tiszteletben tartom a miniszterelnök véleményét, szívesen beszélgetnék vele most úgy, hogy ő a harmadik és elmondja azokat a szempontjait és indokait, mint amit te is elmondasz, én nem fogok mondani semmit, én csak kérdezni fogok, de ott gyakorlatilag az Apácai Gimnázium egyik tornatanára volt, akitől mindenki reszketett, mert gyakorlatilag azzal telt az idő, hogy mindenkit megfegyelmezett, mert tornaurán ennek kell lennie. Hát és mind, amiről most beszélsz, az azt is érinti egyébként, hogy nekünk mi a viszonyunk a politikához, és hogyan alakítjuk ki a hozzáállásunkat egy eseményhez. A kérdezés, beszélgetés, vitatkozás helyett milyen reflexek vagy ilyen, ilyen mintatövetések határoznak meg minket. Én a politikai elitből az elmúlt időben csak csupán ezen kérdésben mérvadóan megnyilatkozó embert nem hallottam. Már ez a kérdező történet? Mm -hmm. Hát ez innentől egy csúk probléma szerintem, mert a, hogyha te vagy a politikai elit, akkor ezért a viselkedészet meghatározza azt, hogy mire számíthatná Jó Csak az Egyensúly Intézet az mégiscsak azt szeretné, hogyha a mag kell, ha egyáltalán lenne mag, meg lenne föld. Nem, nem. Ja, Az Egyensúly Intézet erőkészíti a magot, amit aztán el kellene vetni, de ezt nem egyedül fogja megtenni, és nem fogja hogy ezt öntözni, és gyomlálni, és nem tudom micsoda. Um, csak, csak szeretnénk, bocsánat, csak, csak Bocsán. szeretnénk belevölni az emberekbe, ami ezt a magot szeretne és nagyon-nagyon idejelen. Igen most semmer. Lehet, hogy a feleséget például ha mondaná, hiszen ha beleordítod, akkor meghátrál, és azt mondja, hogy Filipovó ne ordítson velem. Hát mi látszott, hogy mi ordított? Nem azt mondtad, hogy beleordítod a fülébe. Ez most egy, ez egy, nagyon... Igen, igen, korából... ez egy nagyon fura dolog, mert az, hogy az embereknél eredményt lehessen elérni. Eredményt lehessen ered. Mit nevezünk eredménynek? Ugye, ha azt nevezünk eredménynek, hogy őket meggyőzzük a mi igazunkról, akkor az nem eredmény. Az az eredmény, hogyha valaki egyébként minden cselekedétére egy olyan józan magyarázattal szolgál, ami ugye a lehetséges, hogy egyáltalán nem azonos az enyémel, de valamit úgy indokol meg, hogy én azt mondom neki, hogy én ezzel nem értek egyet, de tudomásul veszem. <tos> <tos> ez ez, ez nagy a polgári kultúra, amit most igen, csak hát ez valami olyan mértékben. Ezen nagyon elgondolkodtam az elmúlt időben, meg elgondolkodtam azon, hogy azok a politikusok, akik kapcsolatot tartanak velem, elsősorban az ellenzék részéről, hogy húzódnak vissza a tekintetben, hogy értsem meg, hogy ezt az előválasztást úgy kell lebonyolítani, hogy le kell bonyolítani. Nekem lehet, hogy igazam van, de értsem meg, hogy túl kell jutni bizonyos eseményeken, és nem értelmiségi módon viselkedni. És akkor egyszer csak az van, tudom, nem foglalkozol aktuálpolitikával, hogy nekem miért kéne az értelmiségi viselkedésemet felfüggeszteni ahhoz, hogy mások számára célszerű döntést hozzak, majd utána ismét értelmiségiként viselkedni. Hogyan lehet ezt kihagyni? Ez önmagában szerintem egy nagyon érdekes probléma. Egyébként erről aktuálpolitikától mentesen is lehet beszélni. Én felvetem, hogy jövő héten beszéljünk az életkülönböző logikáinak ütközéseiről. De ezek a sorsos köztalatomban is ígérem, hogy az oktatás ma már, hogy nem, a de nem itteni. mondom. De, de hogy nem tudom, mikor gondoltál bele abba újra, ö, utoljára, hogy az iskolában ugyanúgy, ahogy ott lesz. az iskolában, csak sárcsak évre ébresztőm, az ébresztőm azt tudhattam be az iskolát. Szóval, hogy a, a, az iskolában 12 éven keresztül, vagy 8 éven keresztül ott teszik, ugyanúgy, mint a te korodban, és ugyanúgy, mint az én koromban, és ugyanúgy ma. A gyerekeket azért büntetik, vagy vagy minősítik normasértőnek, a kérdéseket tesznek fel. Ugye ez a ne kérdezz nem kell érteni, csak talulj meg, és itt túl és itt de Tehát egy olyan fegyelmező nevelődnek, tisztelt a kivételnek, mindenkinek, vagy mindenki tud mondani, hogy el, aki ennél sokkal jobb közegben nevelkezett fel, de az általános személyek az, hogy nem kell kérdezősködni, szorgalmasnak kérdező, és akkor megfog, meg, meg, meg lesz az eredménye majd. Nem kell kérdezni, meg meg... meg vitatkozni, mert én nem tudom micsoda. Mert ez zavédja, hogy a gyerekekből kinevejük ezt a kíváncíságot, nem, nem csak ez, és tényleg csak arra a részére reagálja, amit szeretné. Ugye Főriás Balázs arról beszél, hogy mekkora viták vannak a fideszen belül mondja hogy egy 24.2-s interjúra. Most meg lehet látni, hogy a Magyar Hang újságírója elmenne a kormányinfóra, ova váratlan betoppant a miniszterelnök, és közli, hogy őket nem engedték be. Mire a miniszterelnök mondja, hogy hát ő csak válaszol, reméli, beengedik a szervezés, nem az ő dolga. Um, beleértve, hogy hozzá, tehát, hogy megtenni a népnek azt, hogy kérdezhessen. Én tudom, hogy ezt a Trump is megtette. De ebből a szempontból ez engem nem győz meg. Tehát önmagában az, hogy emberek azért fordulnak hozzá, mert kérdéseket akarnak föltenni nekem, az annyira föl kéne, hogy engem dobjon. Istenem, ha kényelmetlen kérdéseket kapok, akkor azokra fogok válaszolni. Nincsenek kényelmetlen kérdések. Kérdések vannak. Uh -huh. És ezt még hozzá, hogy, hogy mi gondolunk a kritikáról. Tehát amikor én amerikai egyetemi közökbe kerültem, akkor nekem az egy nagyon nagy kultúrsabb volt, hogyha te elkészülsz egy munkával, akár tanulmányróként, akár diákként, akár oktatóként, akkor azt egyetemi közösségen belül bemutatod. És onnantól kezdve a takarítózó égbezerülnek mindenki annak a leggyengébb pontjait, és azt mondja, hogy ez nem jó, ez így nem jó, úgy nem, nem jó. Azt megérteni, hogy ez a fajta kritika. Nem ellenet szól, és nem a tegmunkázat akarja tanulni tenni, hanem ahhoz segít, Eltűntél, édesem, valamit csináltál a telefonoddal. Semmit nem csináltam, most hallok. De most hallak, csak sokkal, mint a pincébe lementél volna közben. Tehát, nem. Jó. Na várj, akkor át megyek másik számára. de csak azt akartam most mondani, jó. Jó. Hogy, ez egy, hogy ez egy kultúr sok volt szembesülni ezzel, hogy ez a normális élet munkamenetének a része lehet. Hogy, hogy emberek szétszerik azt, amit te csináltál, és minden gyenge pontjára rámutatnak, miközben valójában ez a jó minőség vége lenne, az egyik kulcsa, ami szerintem ugye a politikára egyébként vérlenyest tud lenni. Azt hiszem, hogy ezt a témát át fogom menteni egyébként Navras és Tibornak, és valószínűleg meg is fogom írni. De abban gondolj bele, és tudom, hogy nem aktuális politizálsz, azt mondta tegnap a Kormányinfón Orbán Viktor, és még mindig ott tartunk az íreknél. Azt mondta, én nem akartam elhinni Gábor. Azt mondta, harcot várunk a csapattól, nem az, hogy letérdeljenek. Ha megnézzük, hogy hogyan jött be az életünkbe a térdelés, azt látjuk, hogy volt rabszolgatartó országok, találták ki. Mi nem látjuk ennek a terhét, mert nem voltunk rabszolgatartó ország. Sos jön a lényeg. Ezeket a terheket az érintetteknek kell elhordania. Mi? akik nem voltunk benne, nem tudunk nekik segíteni, hiába hozzák fel ezt a futballpályára. Tehát önmagában az, hogy valaki, aki azt mondja, hogy nekem ez nem problémám, ezt megértem, Oké, okay, that's right. De az, hogy nem tudunk rajtuk segíteni, miközben egyébként fel sem merült az, hogy nekik segíteni kell, hanem csak arról volt szó, hogy ehhez valahogy viszonyulni kell, tudomásul venni vagy nem tudomásul venni, amibe beletartozik a fügy, de egyben azt mondani, ráadásul egy féltérden lévő embernek, akit az ember egyébként felszokott segíteni, valamilyen reflexből adódóan, hogy mi nem tudunk rajtuk segíteni, hiába hozzák fel ezt a futballpályára, vegyük ki ezt Orbán Viktor szájából, és tegyük be bárkiébe, ez valami... Nem szeretnék egy ilyen apát. Nem szeretnék egy ilyen barátot. Most már teljesen eltűntél. Nem, hallgatok figyelmet, hogy nem azt nem fogom mondani, hogy, hogy igazad van, János, ne legyen ilyen apád, mert ki vagyok én, hogy ezt mondjam. Értem, értem. Mindenkin itt, kell segíteni, aki bajban van. Mindenkinek. Értem. Itt, itt most tentem, amit látunk, ez pont két logikának az ütközés, amivel kezdik, amivel egy nagyon érdekes beszélgetés jöhet neki, hogy te, illetve ez egy bizonyos friktív rata hogy jönj erre a részre. Én azt szeretném hangsúlyozni újra, hogy, amit felvel hallottunk ebben a műsorban, azért, hogy, akkor, hogy valaki fél információk alapján bedobott valamit, és arról elkezdhetek beszélgetni. De figyelj, nem, nem kell hozzá információ, kell, kell hozzá de, egy, de, olyan, de, egy, de. egy olyan BR, aki a feleséged, aki egyébként nem kihívja a rendőrséget, hanem hozzászól. Könyörgöm ahhoz, hogy ahhoz a részekhez, vagy hajléktalanhoz, vagy bárkihez hozzászóljanak, ahhoz azért ennyire iskolázottnak nem kell lenni. Elég, hogyha az embernek vannak természetes ösztönei reflexei Normális agyad. De hát nem is tudom, hogy mit jelent az, hogy normális agya. Tehát, érted, ez mint a viccben, hogy végül is ki is kivégezhette volna, de hát. Mm -hmm. a empátiának is nevezet. Én csak azért hogy egy picit másnak, de lényegét tekintve oldalmask ezt a dolgot, mert hogyha te letérdelésről beszélsz, akkor ez egy szimbólum, ráadásul, egy politikával értéket az szimbólum, aminek az értelmezésétől sokat szűk, hogy a mit látsz bele. Azért gondolom azt, hogy nem mindegy az, hogy erről normálisan vagy rögtön kialakított hozzá, valamilyen hozzáállást, és még az is lehet, hogy a végén arra jutnál, hogy nem szabad lehérbelni, mert te úgy kértem a szimbólumot, csak hogy ezek a, ezek, a, ezek a viták hiányoznak, hogy mindig azt gondoljuk, hogy az első, a nulladik másodpercben egy nagyon határozott véleményekkel van. Igen, és, és pontosan ez a dolognak a lényege, már nem tudom, igen, nem tudom, ne, ne akarok hülyeséget mondani, amikor én kikeltem Miklós Gábor ellen tízes kállán tízesre, az nem azért, nekem volt, nekem nem, azért, nem azért járt a fejemben, mert a nélküled alatt nem állt föl. Mert a nélküled alatt uh -huh. nem muszáj fölállni, hanem az a viszonyulás, ami eleve őt oda a stadionba vitte, ahogy ő viszonyult az ott lévő emberekhez, aki még nem is tudta, hogy a nélküled el fog hangzani és föl fog állni, de egy olyan dac volt benne beleértve, hogy beült abba a közegbe, ahova egyébként nem lett volna kötelező, Ebből a szempontból Miklós Gábor és Orbán Viktor az én szememben egyékennyen árulnak. Nekem is eszembe jutott az, a, az az eset, és hogy milyen beszélgetünk, jól beszélgettünk róla, messziről jöttem nem. Remélem, hogy szeptemberben visszatérnek. Köszönöm a lehetőséget. Én köszönöm. Természetesen. Igen. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Navras és Tibor beszélget velem, vagy én beszélgetek Navras és Tiborral Tiborra nézőpontkérdés Ott hagytuk abba a Filippóval, és ezt visszük tovább, ha van hozzá kedve. Hogyha valamit az ember nem ért, valamivel nem ért egyet, azzal kapcsolatban is, Többféle megoldás van, le lehet dorongolni, le lehet taposni és fel lehet tenni kérdéseket, a másik válaszol, és utána az ember valamilyen módon elhelyezi magát a másik álláspontja mellett. Hogy ez vitakultúra kérdése-e, azt azért nem tudom, mert ebben a képességgel elvileg mindenki rendelkezik. Az, hogy egyébként ez milyen mértékben gyakorolja, ez már egy másik kérdés, erről ön gyakran beszél. Nem a miniszterelnök ellen akarom hangolni, mert a dolog nem a miniszterelnökről szól. Csak ő is megszólal. De most már ön is meg fog szólalni, és ezúgyben önök ugyanannyit érnek, mint bárki más. Kovács Gíza, vagy én, vagy Nagy Mari. Ugye itt van ez a letérdelés, amely hosszú történet, és amely hosszú történettel először is az emberek nincsenek tisztában, mert csak azt hallják, hogy a magyarok nem fognak letérdelni, az pedig, hogy ez hova hogy uh, ennek a gyökerei hol vannak, arról most nekem kérdeznem kéne, és azt kérdezem, hogy ön tudja -e, hogy ez a letérderés ez hol és mikor kezdődött? Hát az én emlékeim szerint ez egy éve, másfél éve amerikai fociban vagy, vagy, vagy baseballban, azt nem tudom, hogy melyik bajnokságban, ahol... Akkor segítek a himnusz alatt, én is, én is utána néztem, nem tudtam, a hinnusz alatt érdelni, a színesbőrök elnyomás elleni tiltakozásként 2016-ban kezdődött Igen, Colin Kaepernick volt, aki akkor még a San Francisco eh, amerikai valamilyen, nem tudom milyen, amerikai futballcsapatának volt az irányítója, újra és újra megismételt akciója, melyhez többen csatlakoztak, végül oda vezetett, hogy gyakorlattal ki, kirekeztették az NFL-ből az általában indított tiltakozási hullám tavaly kapott új erőre, <kül> George Floyd halála után. Igen. Ezért jött be nekem akkor a tavaly. Igen, tehát ez az, igen, én nagyjából ismertem ezt a történetet. A, a, az új jelenség az, hogy átjött Európába. Ugyanis ahogy látom, itt az európa bajnokságon, ez az a fő téma, ha jól látom. Most itt álljon meg egy pillanatra. De. Azt kérdezem öntől, hogy Európában ön Bármelyik részén, kelet, nyugat, észak, dél, ahol akarja. Emlékszik-e arra, hogy hasonló szokás feltűnésére felfigyelt tavaly, tavaly előtt 2016-ban? Nem, de zavarba de vagyok, mert nem, én sem annyi, fogok szokás, itt annyi szokásról kellene gondolkozni, amit nem. Nem. De egy kicsit, igen, nem, nem. Ugye ez azért a hímnuszhoz kötődik, tehát ez egy fontos dolog, ez kicsit olyan, mint hogy megkövetelnék most azt, hogy, hogy az az igazi hazafi, aki a kezét a szívére teszi a hímnusz uh, hallgatása közben nem csak vigyáltva áll, vagy nem csak egyenesen áll, hanem, hanem oda is tesz és ilyen értelemben, ilyen szokással nem találkoztunk is. Ugye ez is a, alapvetően amerikai szokás. Ugye Angliával a... kapcsolatos hír, az angol szövetséggel együtt minden angol szurklót arra kért az Európai Labdarúgó Szövetség, hogy tanúsítsanak tiszteletet azok iránt a játékosok iránt, akik féltérdre eleszkedve tiltakoznak a kirekesztés és rasszizmus ellen a foci előtt, írja ezt a déli mért, de annyi minden más miatt. És ugye itt már ugrunk egyet mert itt már nem arról van szó, hogy valaki féltétre ereszkedik, hanem hogy a féltérre ereszkedő játékos milyen reakciót vált ki a nézőkből, e tekintetben a nézők irányába is legyünk toleránsak, és akkor már kezdünk tulajdonképpen elszakadni az alapjelenségtől, és azt kérdezem öntől, miközben én vetettem föl, hogy azt mondja meg nekem Navracsis úr, most mi? Miről beszélgetünk? Igen, igen, igen, igen. Ezzel az a probléma, hogy olyan, olyan jelentésrétegetet rak rá egy sporteseményre, ami, aminek, ami elviszi más irányba a sporteseménykkel. Most döntsük el, hogy demonstrálunk-e a világ igazságtalanságai ellen, és miért csak a fai megkülönböztetés ellen demonstrálunk? A nemi megkülönböztetés ellen, miért nem? A nem tudom én a a szegénység ellen, miért nem? Tehát a, a probléma ez, ami miatt az itt a szerintem nem magában a, a letérdelés, mint, mint testmozulat az, ami problémázat kéne, mert a jelentése, hogyha ez bejön, az elfogadó dolog, és természetesen tűnő dolog volt, hogy hímuszok vannak, válogatott mérkőzések előtt, és a hímuszok alatt tisztelettel állunk. Ugye ez is kopik, mert hogy most akkor Uh, lengetni közben a zászlót, meg, nem tudom, énekelni. Hát vagy feltartott kéz és ökölbeszorítva szorítva afroamerikaiaknál. Igen, afro igen, igen ezeknek vannak mindenféle változata. de ez mégis És van, van ezekhez való viszonyulás, változatai. beleértve a büntetést, az eltiltást? Igen, minden, hogy a másik himnusz, másik ország kínusának a kifügytődése is legalább forrihatlan dolog. De én például emlékszem arra, hogy a kézilagda szövetségen ezek a kézilagda Veszprémiként ebben voltam érintett pár évvel ezelőtt, amikor, amikor képviselője voltam a városnak, hogy a veszprémik szurkolóknak szokásuk volt, hogy mérkőzés előtt, amikor a csapatok felsorakoznak, a mérkőzés kezdete előtt elénekelték a himnuszt. Nem nem, a, nem zenekar játszotta, hanem a szurkolók énekelték el a magyar himnuszt. És ezt még megvárták a csapatok, mindkét csapat megvárta, És a nemzetközi kézélabbi a szövetség elkezdte büntetni a vesztőni szurkolókat arra hivatkozással, hogy klubcsapatok közötti mérkőzés esetén nem hangozhat el nemzetet himnoza semmilyen formában. És mi levéllel fordultunk a polgármesterrel és talán a klubelnökkel a kézrabboszövetség, nemzetközi kézirabbeszövetség hogy miért tányolja azt, hogy ez nem a klub játsza le a himnoz, nem, nem szervezett program, hanem ez egy helyi szokás, hogy a elénekszik a himnus, de attól tudod, hogy következetesen a Veszprémet, úgyhogy a hangos beszélő egy idő után kénytelen volt felkérni a szókolókat, hogyha lehet, akkor akkor más formában, máshogy folytassák ezt a hagyományt. Tehát van U, ember, ezt a hagyományt másféleképpen éppen nem lehet folytatni, hogyha valaki de akarja. De folytatták, aztán, aztán egy, egy percig mindenki, vagy nem tudom a himnusz hosszúságáig csöndben maradt a stadion és álltak. Tehát nem énekelték, magukban énekelték. Miről szól ez a történet? A kérdés jó. A, a történet, hát nagyon sok mindenről szól. A, térden, a himnu, hát a himnuszok, a, a térzenállás, a, a... Nem tudom. Hogy, jelent, Jó, de én, de én ezt értem, nap, ez hogy... az egyik oldal és miről szól a másik oldala, amelyik ezt szankcionálja, támogatja, vagy saját maga kéri azt, hogy valamit preferáljanak, miközben a másik nem óhatja preferálni. Ez az egész miskulancia, ez, miről Igen, szól? ez az, hogy szerintem a sport társadalmi jelentőségéről, mindenki valamit bele lát a sportba a mérkőzésen, az aktuális mérkőzésen túl. Mindannyian többletjelentéseket látunk bele, és nem hiszem, hogy ez merít, cinizmus lenne, tehát azt mondanák, hogy hú, milyen kiváló alkalom, mert nagy nyilvánosság ez üzenetek közvetítésére, hanem ténylegesen az ember hajlamos belelátni egy sportrendezvénybe, nagyon sok más társadalmi... Ön látja azt az iniciatívát, amely megfogalmazódik valakiben, és aztán az a és lesz belőle egy szokás, legyen az himnusz éneklés, vagy legyen az féltérdre ereszkedés? Látja azt az origót, ahonnan indul? Látom, de nem egy ilyen, tehát nem egy nemű, ez az orikó, hogy így fogalmazzak. Tehát van, van amikor egy megható pillanat szentimentális kitöréséből születik egy ilyen hagyomány. Valaki úgy gondolja egy nagy jelentőségi mérkőzés előtt, hogy ő már pedig elheti énekelni mondjuk a hitmúlt, és átveszélnek egy szokkolótábor, és ez egy olyan érményt jelent nekik, hogy legközelebbi mérkőzés előtt azt nyelv, hogy megint csináljuk azt, és és innentől ez a hagyományá válik, de e között lehetnek ilyen politikai előre tervezett manőverek is, hogy, hogy akkor már pedig, már pedig próbáljuk meg ezt bedobni. Oké, okay, de mi, a... mi befolyásolja a sportági szövetségeket a tekintetben, hogy az egyik eltűri, a másik támogatja, a harmadik bünteti? Ezt nem tudom, hogy, hogy, hogy a, tehát itt nem arról van ezt szó, hogy klubcsapatverzik válogatott mérkőzés mert nem tudom, hogy a labdarúgásban például lesz úgy van, hogyha csapadok, találkoznak, akkor, akkor el lehet-e játszani az országot kimutat. De fértélre erleszkedni lehet? Fértélre erleszkedni biztos lehet, nem tudom. Mint ahogy, de hát ez tele van szimbólumokkal. Hát a szurkoló táborban kifesztített transzparensek, amelyel a másik ország gott, vagy szurkoló táborát vagy, vagy annak csapatát provokálják, vagy, vagy amikor egy szerb albán labdarúgó mérkőzésen, ha jól emlékszem, Így. egy drón bevitte az albán zászlót, azt hiszem, amire egy szerv játékos fölgyűlt a levegőbe és elkapta a drónt, vagy leütötte a drónt, vagy nem tudom. Utána ebből volt ö, ö, Balhé. Tehát annyira túltelített jelentéssel, túltelített is lehet jelentéssel egy ilyen sportesemény. Ugye az ezt ne felejtsük el, hogy ahogy a háború jó égnek kell kiszorulni, a mindennapos agresszivitási eszköztárunkból úgy jönnek be azok, a, azok az eszközök, ezek a kifejezési formák, amelyek ugyanazt az állati agresszivitást fejezik ki szimbolikusabb formában, itt a választási hadjáratoktól kezdve a sporteseményeken keresztül lehetne sorolni az összes. Aki elmegy egy sporteseményre és tisztában van ezekkel a történelésekkel, vagy kimegy egy sporteseményre és nincsen tisztában van vele, nincs tisztában vele. Kimegy, tisztában van vele, de nem akarja követni. Kimegy, tisztában van vele, de követni akarja, és nem mondom el az összes variációs lehetőséget, az mind-mind olyan konfliktus forrás lehet, amiben bele se gondol, hiszen ő csak a magyar-portugálra akar kimenni, de másodpercek alatt fog kapni egy pofont, vagy azért, mellett el, vagy azért, mert nem térd el le, miközben igen. az is lehetséges, hogy azt se tudja, hogy miről van szó. Igen, igen. Ez így van. Hát, hát, én sokan azt választják, hogy inkább megnézik a, a televízióban, vagy meghallgatják a rádióban, amik között. Oké, okay, de ezzel nem <gül> hagyják ki az egészet? Tehát attól nem, még nem, majd nem, utána nem, a klubrádióban vagy a karcrádióban meghallgatják a betelefonálós műsort, ahol pró-kontra az egyik az egyik felet fogja, a másik a másik felet fogja, és el se kellett menni a stadionba, és ugyanúgy tud uszulni az egyik vagy a másik mellett, mintha ott lett volna a meccson. Igen, de ez mindentek, hogy, ez, hogy szabadon szabadon választottuk tulák. Oh, abszolút. Nem bekapcsolni a bekapcsolni ezt a rádiót, hanem ő a akar, és azt a csatornát, ami által ütulhat. Igen. Ebben önnek teljesen igaza van, de mit kezdjen azzal az ember, hogy, tehát, hogy ugye azt el lehet -e mondani, hogy mi magyarok? Mi előtt szoktunk letérdelni. Mert ugye van olyan ember, aki megmondja, hogy mi az a három dolog, ami előtt le lehet érdelni, és én megmondom őszintén, hogy még mielőtt egy meghatározó személyiség az országban ezt elmondta, én nem tudtam, hogy három, vagy négy, vagy öt dolog előtt lehet letérdelni. Engem például a szüleim egyetlen dologra se tanítottak, ha valamit megtanultam, az menetközben volt, de az, hogy az ember csak három dolog előtt érdel le, és nem jöhetnek a FIFAtól és az UEFA-tól úgy, hogy ebben egy negyedik is legyen, én ilyen ismeretanyaggal nem rendelkezem, vagy nem rendelkeztem. Jó, hát ez mondatok mondatokkal, politikai kommunikációban, és ez nyilvánvaló, tehát elkezdhetünk ezen vitatkozni, hogy magyar embertének három esetben tört vagy két esetben, vagy négy esetben, de szerintem, tehát ezt hagyjuk meg a miniszterelnök, személyes édának, hogy ő ilyen kijelentéseket tegyen. És ezt nem, ezt nem úgy jelentettek ki, hogy innentől kezdve Magyarország alaptörvényében be van vezetve, hogy magyar ember csak három esetben térdezhet le, és negyedszer nem térdezhet le, le tértelhet, persze. Csak, ez egy politikai kommunikációs eszköz. Ez olyan, mint a... Három gyerek, három, három, három, három gyerek, négy kerék, vagy nem tudom, valami szintén végtelenül szórakozott az ország egyik része, mert úgy gondolták, hogy hát Igen, csak miért Igen, csak abba hát, gondoltam. Az én másik része szám, egy másik része számára pedig egy szidányi kapott. Meg tudta jegyezni, könnyű volt. Rendben van, nem nagyon tudott fogást találni, de érdekes volt a partizánok az adása a Gáborral, akivel mondjuk egy személyes történet kapcsán én messze tovább jutottam, mint Gulyás Márton, de ez most legyen az én problémám. Ugye arról beszélt a G. Fodor, hogy tisztában kell azzal lenni, hogy igenis van egy nyelvezet, amelyet az újságok is a politikai aktivizmusnak a támogatására használnak, és hiába nem ért ő azzal egyet, abban a politikai térben, ahol ő vagy az újságja mozog, ezt a nyelvezetet kell használni, még akkor is, hogyha annak lehetnek olyan kirívó esetei, amivel ő nem ért egyet, de Érdekes módon maga a történet, hosszú bonyolult történet, most nem kezdenék bele, abban is úgy nem ért egyet a másikkal, hogy közben lojalitást vállal vele, és nem szankcionálja, és valójában arról beszélt, amit sajnos nem beszéltek ki teljes mértékben, hogy egy, egy olyan skizofrénia jön létre, amely skizofréniát az ember magának okozza, és ez semmi másról nem szól, mint amit ön mondott. Nincs, és ezt ön is tudja, nincs politikai és nincs egyéb nyelvezet. A kettő között valamilyen hídnak kell lennie, és az, hogy azt mondja ön nekem, hogy de drága a maga pontosan tudja, hogy miről akar beszélni a miniszterelnök, ott én megteltem azt a szívességet önnek, vagy vice versa, ön nekem, hogy azt mondja, hogy érti, vagy én önnek, de valójában ez a... Nem, szerintem teljesen másról van szó, teljesen másról van szó. Ő most össze most két olyan dolgot, amit szerintem egyáltalán nem függ össze. Az egyik az, hogy ha én főszerkesztője vagyok egy olyan lapnak, amiben olyan nyelvezet van, amiket én nem tudok elfogadni, az az én felelősségem. Az, az, szerintem az nem magyarázható, hogy jó, hát úgy gondolom, de hogy a másik, amit most a miniszterelnök mondott, az semm, semmivel nem különbözik a hétköznapi a nyelvezet. Órátig ártam a, a pégség előtt, mire végre kinyitott a bohat, és mondjuk ott álltam 10 percet. Ebből az következik, hogy az, aki ezt mondta, az hazudott, és egy aljas, nem tudom, de maguk nem, hanem az, hogy a hétköznapi nyelven használunk olyan eszközöket, amelyek a szószoros értelmében nem felelnek meg a valóságnak, ha úgy tetszik, nem igazak, de egy helyzet érzékeltetésére tökéletes. Az, hogy a magyar ember három esetben térdelt le, ezzel a miniszterelnök nem azt akarta mondani, hogy valakinek fáj a bokája, akkor nem térdelt lehet le, mert nem esik a három felsorozott eset, az egyik eset. Összekeverik a jogi nyelvet, a hétköznapi nyelvet. A hétköznapi nyelvet használjuk. Okay. Nincs ebben semmi, az éjvilágon semmi volt. Oké, okay. okay. de az, amikor valaki azt mondja, hogy mi, akik nem voltunk benne, bár, mint a rabszolgatartásban, nem tudunk nekik segíteni, hiába hozzák fel ezt a futballpályára, hozzátéve hogy a nézők kifütyülték az ír csapatot erről, azt mondta a kormányfő, hogy nem kell provokálni a házigazdát, a provokáltak pedig reagálni szoktak erre, szóval már szíves elnézés, hogy az írek pontosan úgy jártak el, ahogy egyébként mindenhol el szoktak járni az elmúlt időben, arra provokációként nézni, azért... Um... De most ez egy teljesen másfény, mint Persze, de de ugyanannak a beszédnek egy másik mondatot... része. De eddig nem erről beszéltünk. Értem? Egyéből arról hogy ön szerint ez felháborító. Én, ezt, én... Hogy a magyar embernél csak három esetben tértél De én egyáltalán nem, Bár, akár én nem, nem mondtam, mondtam, hogy ez felháborító. Én azt de mondtam, hogy én ezt nem hát... tudtam. Azért ön is hajlandó kiforgatni beszélünk. a szavaimból. De nem, most arról beszélünk, hogy mondatról mondatról megyünk, végig ketten beszélgetünk, egy harmadik ember sajtótájítóan elmondott, hogy elmondott, nem megéri Nem, ebben önnek teljesen igaza van. Arról beszélünk, hogy ehhez ki, hogy viszonyul. Nem. Értem. De nem, nincs értelme. Hát Orbán Viktornek ez a véleménye. Önnek meg mások véleménye. Nekem meg ezzel kapcsolatban nincsen. Nem, nem, a hazai a közéletben nem mindenki a másik mondatait magyarázza és tartja felháborodik háborodik fel rajta, miközben az a szituáció, hogy az egyik megszúrítja a értelme. másikat és megkérdezi tőle, hogy mondd öregem, te miért beszéltél így, az ritka, mint a fehér holló. Ebből tenni. de akkor mi miért, miért állunk ebben a sorba? nem szoktunk beállni ebben a sorba hogy a harmadik emberek mondhatjuk, hogy megerősödjük. Hát beszélgessünk mi kettem egy jelenségből. Szeretnénk, hogyha az egy harmadik ember. Nem csak arra emlékszem, tudja, hogy amikor a nélkülede Miklós Gábor nem állt fel, akkor az a közeg, amely most fel van háborodva azon, hogy a tírek letérdelnek, ugyanígy viszonyult Miklós Gáborhoz, csak Miklós Gábor buta volt, mert Miklós Gábor az egészet eleve provokációként fogta föl a, a helyét, nem a, nem a nélküledet, mert a nélküled nem is volt tisztában, hanem hogy ő egy olyan közegbe ment el, akkor azon a mérkőzésen, ami talán a... Puskás adénának a megnyitója volt, ahol eleve frusztráltan érezte magát a WIF vendégek között. Na, ahogy a mitosdában provokációként fogtak volatni, hogy a stadion, ugyanúgy fogta most föl a Puskás-Ferenc stadion közönsége az provokációként az írek letérdeltek. Hát ez, ilyenek vannak, félreértések vannak, a labdarúgás, ezekben nem a okay, félreértések. Oké, mint múlik, mondom, hogy ezeket a félreértéseket tisztázzák? Nem tudom, ez egy jó kérdés. Hát. Nem. Kivételesen hamar azt mondta, hogy nem tudom, mint hogy be megkérdeztem volna, hogy mi a? Mert azt mondta, hogy mi múlik, mi múlik az, és, és nem tudom, hogy mi múlik ez az egészet. Azon túl ez egy tök jó balhéjú, hogy nyáron erről az emberek tudnak és aztán majd a Salki Pesztóban innentől azt fogják nézni a meccs kezdete, hogy ki térd és ki nem, de én ezt nem tartom, én ezt nem tartom, egy témának. Tehát, ez biztos remek az, hogy nem, a, a, a dél nem, de, nem, az de, de, dél de, de, nem. De, de, de e, e, e, e, e, ezt ki lehet szélesíteni. tehát e, Magyarországon, magyarországi előadók a legritkább esetben beszélnek valamilyen belpolitikai vagy világpolitikai eseményről, míg külföldi rockstarok... E, itthon és külföldön sok koncerttel voltam, mindig e, beleértve a különböző oldalon, tehát a Roger Waters nincs olyan koncert a Pink Floydból, e, hogy ne adjon hangot az Izrael ellenességének. Igen, és bámulatos magabiztossága nyilatkoznak fogyatékos tudással. Tehát én, én ezt kifejezetten a, ebből a szempontból a magyar közélet egyik előnyének tartom, hogy mi nem nagyon szeretünk beledumálni más országok ügyeibe. Ha úgy érezzük, hogy, hogy nem előfordul. Igye, azt mondom, hogy nem nagyon szeretünk, mert az hogy soha nem beszélünk vele. Én, én úgy vélem, hogy a kevés az információ, és ami nagyon fontos, is, hogy a letértelés nem is kiön, kevés a kulturális tudásunk. Hát Tehát nem van szó. tudjuk pontosan. Jó, de hát ezt belátjuk. Éppen ezért minket ez nem zavar, ha Amerikába lekérdelnek, vagy Írószágba lekérdelnek. Ha ide a budapesti stadionban, akkor lesznek olyanok, akik azt mondják, hogy Mindenfajta háttér tudás nélkül, mert az interneten nem néztek utána, hogy az írválogatott lapdarúgók hmm. miért értelnek le. Ezek függé, és ezeket nem tudja, hogy mit térdelteknek itt össze-vissza. De szerintem ez, ez egy nyílt kommunikációs térben, ez egy... Kockázat, Jó, ami... de a Navracsics sokat beszélt róla, és mindjárt meg fog enyhülni, mert én semmilyen ö, csapdát sose állítok önnek, csak beszélgetek önnel, és annak van felvezetése, meg levezetése levezetése ritkában. Hogy, ö, hányszor beszélt ön arról, hogy az Európai Uniónak milyen komoly problémája az a kulturális különbség, amely Nyugat- és Kelet-Európa között van, és amivel kapcsolatban a kiegyenlítődés, a szónak abban az értelmében kiegyenlítődés, hogy a problémáit, és érzékenyek legyenek iránta, ne akarjanak feltétlenül kifogást találni benne, hanem előbb értsék meg, és utána viszonyuljanak hozzá. Ez milyen jelentőséggel bír? És akkor Ugyan. most átugrottuk a letérdelést, de gyakorlatilag ugyanott tartunk. Abszolút, abszolút. jól mutatja azt, hogy milyen nem, kulturális meg nem értés van Európa kétfele Ennek mi Igen, az de... Többek között jelen esetben szerintem az, hogy nem, nem ért de? én nem tudom, nem láttam a közvetítést, nem tudom, hogy látta a közvetítést. Tehát nem magát a hanganyagot sem hallottam, hogy például az egész stadion fütyült, vagy... Hal de most, most már nem erről beszélek, a... tehát én azt kérdezzem... Jó, csak egy nem, nem, ne, de... Az, ne, Sokkal mert az, azokával... Jó, ezt szerintem egyrészt az, hogy a magyar közvélemény nem ismer. Nem tudjuk, hogy az mi. De volt izraeli mérkőzés, a... alak, az izraeli fütyült fütyülték ki. Ó, hát hát volt olyan, olyan e mtk e elleni e mérkőzés e alap, e Fradi tábor. Csatári Lászlót éltető Molinót feszített ki, és a büntetésnél mindenki nagyon megértő volt, de ott az ígért a világán senki nem akart eljárni az ügyben, hogy azt beszedjék, beleértve, hogy az illetőt hogy vágták volna pofán, tehát a nagy kockázatot vállalt volna. De én azt kérdezem Öntől, hogy e tekintetben ma nyugat-európa az, ahogy a szocializmusban volt a kabaréban nyomjakra hátsa? Tehát, hogy ők lenéznek bennünket úgy, ahogy egyébként ez a hazai sajtóban megjelenik? Hát egy, tehát az az alapképlet, olyan, olyan alapképlet mindig volt Európában hogy a kelet európaiak egy kicsit mindig balszétnek tartják a nyugatiakat, a nyugatiaknak balszétnek a keletieket. Tehát ez az alapképet mindig meg. Mondan egy két konkrét két példát a lenni. saját kintléte folyamán bármilyen közegből, ahol azt mondta, hogy elnézést az öltönyöm ugyanolyan, mint az öné, ugyanúgy beszélek angolul tulajdonképpen most, mi az a kulturális különbség, ami alapján én itt le vagyok nézve? Bármi. Hát biztos voltak ilyen apró, apró ügyek, nem olyan, olyan kirívóan nagy problémával, én nem találkoztam, én arra emlékszem, hogy, hogy Paul Dijerben, aki a, a brüsszeli bozárnak, a, ez a bozár, ez mint nálunk a művészetek palotája, mondjuk, annak az igazgatója és az európai kulturális élet egyik ilyen nagy megmondó embere, most már nem az igazgató, de mindig az nagy megmondó embere, Uh, és aki ugye aláírázott ellenem, anélkül, ismertük volna egymást, uh, hogy én akkor a fasista vagyok, hogy rám biztos, hogy nem lehet bízni Európa kulturális ügyeit. 14 ben volt, és ezért a, amikor átmentem a meghallgatásra, még biztos lettem, akkor az első munkanap az rögtön az első telefonon volt, és a szólt, tehát így ott volt büsszeben és mondtam, hogy itt vagyok büszterben, nem gyűjtött ellenem aláírást, én szeretnék, akkor most elmenni önhez, hogy akkor bemutatkozzat, hogy ki is vagyok valójában. És akkor volt egy, egy egész évután, négy órán keresztül tartó beszélgetésünk, ami úgy indult, úgy hogy is elkezdett, ilyen, mint hogy én szoktam. Lehet. De úgy indult, hogy egy viszont, mert ő nekem azt a kérdést, hogy akkor mondjam, mondjam, definiáljam neki a demokráciát. És akkor innen, tehát mi mínusz ötről indultunk körülbelül, és akkor éreztem azt, hogy valójában igen, rövidesen azt is bizonyítanom, hogy később világban kell hennem. Tehát ennyire konkrét és közefogható ügyet most nem tudok mást mondani, de volt többször előfordult az, De nem elbáttam, sértődött meg, ha ezek szerint ennyi ideig ott volt? Természetesen nem sértődöttem. És hogy jött el? Nem, nem, nem szoktam megsértődni attól, hogy valaki engem barbárnak tart. Hát én a feladatomnak ilyenkor azt tart, hogy meggyőzzem arra, hogy nem vagyok barbár. És igen. Úgy jöttünk el, Igen, utána öt évig kiváló munkakapcsolatban voltunk. Nagyon sokszor dolgoztunk együtt, és, és, és egy jó egészműködés alakultunk közöttünk. Azt nem egy barátok barátokká de ilyen jó ismerünk ki, vagy, vagy könnyebb kapcsolat alakult az egész. A... De, és, és sok olyan apró, volt, apró helyzet volt, vagy apró szituáció volt, amikor én pontosan éreztem azt, hogy a, hogy a nyugat-európai, akár kollégáim is e, fenntartásokkal kezelték már a származási országomból adódóan az én személyiségemet. Mert ez előbb volt. De hát ugye így vagyunk mi, amikor, amikor találkozunk egy nyugat európaival, akkor a hétköznapi nyelvben, és hányszor elmondjuk, hogy jó, hát a, nem tudom, a hollandok nem tudják valójában milyen az élet, mert mi tudjuk itt. Kelet-Európában, mert azoknak sokkal egyszerűbb minden. Vagy nem. Tehát ezek a sztereotípiák megvannak. Szerintem ezek a sztereotípiák, ezen a sztereotípiának egyik része jelent meg a letördelést is. Amikor a magyar szurkoló azt mondja, hogy ezeknek nincs jobb dolguk annál, hogy az indirek pedig, akik igazságuk szent tudatában térteltek lennek, ott a szent rítusokat. Tehát ez, ez megvan, ez létezik. Csak egy nagyon röpke idő erejéig azt kérdezem, hogy mennyire elégedett-elégedetlen, de kiagyható az elégedettség és elégedetlenség is, hogy mindaz, ami a COVID-igazolványjal kapcsolatos, és amelyben egyen előbbre léptünk, vagy léptek az Európai Parlamentben, miután megszavazták, egy július 1-től 12 hónapon át érvényes vakcinaigazolvány, amely létező tesztet, illetőleg tehát a legkülönbözőbb igazolásokról szól, illetve magáról az oltásról beleért, hogy az egy ema által engedélyezett vagy sem, és hogy ez július 1-én meg lesz, téve a július 1-e az nincs olyan nagyon messze, és ugye ennek a magyarországi alkalmazása, bevezetése arról nem önt kell kérdezni, hiszen ez nem az ön feladat körébe tartozik, de az, aho ahová eljutottunk, plusz azok a megegyezések, amelyek hiszem, hogy négy európai országgal született megegyezés összesen eleddig, azt ön óhatja e bármilyen módon? Nem is kommentálni, hanem a véleményére vagyok kíváncsi. Hát én elvártam volna a magyar európai parlamenti képviselők, hogy egy kicsit jobban küzdenek azért, hogy a szeleti vakcinákat is különösebb. Hát ez hogyan tanulni, kellett volna csinálni? Amíg nem meg, például mint a, mint, mint. mint a Momentum? Mint a Momentum. Tehát a Sputnik és a szerintem éljem, aki kettő adat Sputnikával a balkarjában sétázat, továbbra sem mehet minden további népőleges halomnál tovább. E, és én ezt belátom, meg rendben van, de azért, ha már szimbólumokról beszélünk, akkor ezt elvártam volna a magyar képviselőinkről, hogy ez biztentőbb erősítésében. Hát ha már nemzeti beszélünk. Hát ugye, ö, akkor majd kell önnek ö, egyéb papírral rendelkezik, ha egyéb papírral rendelkezik, akkor elhagyhatja az országot, csak ez az igazolvány, ez nem é, lesz. Nem, hogy de én abban is biztos vagyok, hogy nem, nem, nem attól a három, öt vagy tíz európai parlamenti képviselőző függött volna a döntés. De legalább akkor, ha már szimbólumokról és gesztusokról beszélünk, akkor én ezt több értékeltem volna, hogyha ha azt látom, hogy küzdenek értünk úgy műkös a És azt kérdezem Öntől, hogy az, hogy bilaterálisan sem sikerült e, még a harmadáig, vagy a negyedéig se eljutni az Európai Uniós tagországok negyedéig, akikkel ilyen megállapodási kérdőt, vagy amelyekkel, hiszen nem személyekről van szó, e, az is kudarc? Ezt nem tudom, mert nem tudom, hogy ehhez milyen, milyen tárgyalásokat és milyen, milyen részleteket kell tisztázni, és hogyan. Ezt nem gondolom, én úgy gondolom, hogy tágazatosan nem. Én azt se gondolom, hogy tudatnak, hogy egyelőre a, mi, a, a keleti oltóanyagos klub nem mehet Nyugat-Európába csak plusz igazolásokkal, vagy nem tudom, mert szerintem ez fog, tehát ez meg fog változni. Én ott optimista vagyok, hogy előbb vagy utóbb a világturizmus lobby egy győzni fog, és a kínai turisták a másoknak. Az a nyugat sokkal inkább, mint nekünk, tehát Olaszország, Franciaország, Nagy-Britannia szerintem nyilvánvalóan ki fog nyitni a, a saját piacát a kínai és orosz turisták előtt is esetben. De és ez ebből nem tudom megítélni, én, én hiszek a magyar külügynek, hogy ennyit lehetett elérni, mint ahogy a magyar európai parlamenti képviselőket sem hibázhatom azért, hogy ez a döntés született, mert mondom, ők biztos, hogy nem tudták volna megváltoztatni. Igen, az, az, az arányok nem is. olyanok voltak. Így van. De, de itt akkor hol van a nemzeti érdekérvényesítő kommunikáció? Hol van az az értés, hogy, hogy vannak. Volt is csodálkozás, távolban? hogy a Fidesz képviselői megszavazták, meg, de Hidrégi balázs elmagyarázta. Hát így, így, jó, én jó, meg tudomásul vettem, csak úgy jól esett volna, hogyha azt volna, hogy hát ők pedig minden. Módosítókat adtak be, küzdöttek. Én csak arra emlékszem, amikor én biztos voltam, akkor velem szemben milyen elvárásokat fogalmaztak meg bizonyos médiumok amit egyébként nem is lett volna dolgon teljesíteni, hiszen én ellentétben az európai parlamenti képviselőkkel nem nemzeti érdeket képviseltem, hanem az úgynevezett nemzeti, nemzeti érdeket kellett képviselnem. Akkor én elvárnám a, a hasonló a kemény nemzeti érdekérvényesítő politikát. Köszönöm a rendelkezésre, állás, jövő héten folytatjuk. Köszönöm szépen, kérdését. Viszont... viszont halásra milyen elszomorodottá vált a végére. Tartsunk két perc születet. 061 911 -168. A műsor felé már túl vagyunk. Szerintem nem volt érdektelen egyik sem. Jó reggelt. Jó reggelt. Jó reggelt, kívánok! De őszintén, a is kapcsán egy elemet nem igen hallottam. Előzetesen azt, aki meggyőződéssel leszérde, és behunja a szemét, és valamire gondol, és közben hallja, hogy a szurkulók kipütyölik, az esetben a magyar szurkulók. Én szerintem ez óriási módon megedzi, meg óriási módon rá fog rontani arra a csapatra. Aki ne hát figyelj, mennyivel több ez, mint amikor egyébként egy hangorkárban a másik csapatot éltetik, és őt nem. Tehát ne arra ez ugye... Sokkal ez sokkal. Értem. Ön egy focista? Én futballoztam, és pontosan tudom, hogy amikor irritálnak már az első pillanatban, akkor abban a pillanatban, nem teljesen más a harci Tehát Olyan, Jó, olyan. akkor az újpesti cigányok, és folytatni nem fogom, ne haragudjon. ez pontosan ugyanannyira elegendő, mint amiről ön beszél. Hozzátéve, hogy én nem vagyok focista. Ha nekem így beszólnak, a mai formámban ugyanolyan módon kell tudnom műsort vezetni, mint egyébként. Hiszen semmit se teszek jól, ha az indulat beszél belőlem. Vagy hogy az indulat egy olyan mértéket ér el, hogy ráron csak, ahogy ön fogalmazott az ellenfélre. Nálam kettő nulla kikapod, de ki vagyok én? 01 911 168 Igen. 061 911 Figyelek, csak ne engem hajkassunk vissza. Jó reggelt kívánok. Csak azt szeretném mondani, hogy mikor én először láttam ezt a térdelést, azt hittem, hogy ez egy rasszista provokáció. <gül> mert ez <gül> pont az a mozdulat, amivel meghalt a Floyd George. Minden jó. Hát az egyáltalán nem, mert azon a tehát ez konkrétan olyan ismerethiányról tanúskodik, ami azt mutatja, mint a Filipovna, hogy önnek még volna mit ezügyben kérdeznie. A tájékozatlanság és annak a hatása az... Jó reggelt! Jó reggelt! Érintettétek már racsistoborral, de igazából nem ebben a koncertusban, és nem tudom egyáltalán honnan lehetne utána nézni annak, hogy miért nem engedélyezi az orosz vakcinát, még az Európai Unió, ami hónapok óta engedélyeztetés alatt van. Én próbáltam rákeresni keresni Google-ben. Hát figyelj, ez ugyanolyan, mint egy folyamat, egy folyamatot uh, szakmai okokból A nyugati vakcináknál sokkal gyorsabban mentek. Talán a nyugati, de a nyugati vakcináknak nem ismered a dokumentációját, hogy az orosznak se ismered. Ez a kérdés, hogy itt valami probléma van, mert hogy, hogy de nem nyilván, valami, valami, valami, Amikor az alkotmánybíróság nem beszél, az nem azt jelenti, hogy nem dolgoznak. Ennyi idő kell ahhoz, hogy a végén mondjanak valamit. Hát, könnyen lehetséges, ez ennyi ideig tart. De persze be lehet gondolni bármit. Önök egy támogatott beszélgetést hallanak. Jó reggelt! Jó reggelt. Um, Abból adódóan, hogy bizonyos dolgokról, amelyek a te foglalkozásoddal kapcsolatosak, alapvetően többet tudsz annál feltételezhetően, mint akivel beszélgetsz mennyire vigyázol arra tudatosan, nem tudatosan, hogy vannak dolgok, amelyek tartoznak másra, és vannak olyan dolgok, mint amit a szafaládéról mondanak, vagy másról, hogy nem muszáj az illetőnek tudni, hogy az hogy készül. Mm, nyilván megkönnyíteni a kérdésre adott választ, ha tudnám, hogy általában ennek a megközelítésnek ilyen gyakorlati uh, kérdése van. Megmondom neked, de nem te... De tiszt, nem nagyon tudok teljesen... olyan dolgokat mondani, ami szigorúan tisztott és az embert nem mondja el, mert egy önkormányzati életében ilyen nincs. Ez inkább a kormányzati politikai Jó, de egy életében van. van. Hát legtöbb csak taktikai vagy stratégiai elemek. Hát ez eleme, úgy elég. Amelyek, eh, ott az idő az, ami, ami miatt eh, az ott esetben ezeket a stratégiákat, hiszen az a lényege, hogyha van egy pártnak, egy közösségnek van egy stratégiája, akkor a végrehajtás megvalósítás érdekében egy bizonyos idejére csak azok tudják, akik kitalálták, és a megvalósítás menedzselik. És persze az a jó stratégia, ami egy idő után kiből is látszik. Tehát az emberének is kiderül, hogy az volt a stratégia, mint az MSZB-nek, hogy Tehát ebben az neked értelemben van... van... Ne, neked van pártítséged? Jelenleg nincs. Utoljára mi voltam? halának voltam, a lemesrében, az országos vezetésben, illetve budapesti állnök voltam. Te nem Ennek akartad, vagy a párt nem akarta? Vagy C? Nem, igazából én nem, nem ambicionáltam, én fókuszálok az önkormányzati munkára most már több mint víz éve, és azt gondoltam, hogy ez nekem kitölti az energiáimat, és az úgy hogyha mindenki annyi feladatot áll, amennyit el is tud végezni. Uh... Hatházi analógiával, de nem provokatívan teszem hozzá, akkor, amikor a 14. kerület jött szóba, mint polgármester jelölt, mi volt az indok? Hát leginkább az, hogy a szabadon választható jelöltek közül én voltam az, aki egész Budapestet tekintve a legnagyobb tapasztalattal rendelkezett, tehát a szabad vegyértékű önformányzati... Ezt én értem, de volt egy zuglói kötődés. Természetesen édesanyám mai napig ott él, nekem az első munkahelyeim zúgóhoz küzdöttek, tehát viszonylag jól ismerem zúgót. Nyilván a problémáit napi szinten meg kellett újra ismernem, mert azért nem napi szinten voltam jelentő életével, de hát az egy rutinos politikus nap, tehát egy rutinos vezetőnek, aki én például vezettem már más kerületet a városban, de vezettem. másodikat bizonyos fontos részterületeket az egész főváros tekintetében voltam a szülpolgármester később voltam Budapest formány biztosabb, picit nagyobb telepőrt, mint a Szűriás Balázs, tehát azért, azért rálátásom predestinált arra, hogy át fogom tudni látni a különböződését. Volt-e és más? más... És, fogok tudni, és fogok tudni jó menedzserként tudlónak segíteni mindazon problémáiba, amelyek felhamozott a szagnyából 30. Volt-e riválisa, vagy volt nem rivális, hanem más lehetőség is lett volna Zuglón kívül akkor, amikor 2018-ban ez felvetődött? Már e, Zuglóban más jelöltre gondol Nem, hogy te máshol. Nekem más. Én alapvetően, nyilván mindenki tudja, főpolgármester jelöltként indultam, előválasztással Karácsony Gergelyet megnyerte, és én onnantól kezdve támogattam az ő jelöltségét. Tulajdonképpen praktikusan fölszabadult az ő helye, és az ő felajánlása volt, az ő javaslata volt, hogy akkor ö, töltsen ki azt a teret, amit ő ott üresel, hagy nyilván a tapasztalatom, a, a tugásom erre ö, alkalmassá. Tehát ez, tehát ez egy win-win helyzet volt. Ö, természetesen mehettem volna ö, a Gertő csapat a fővárosi vezetésbe is, de ez volt akkor a Rövidtában mert hát win-win helyzet tán. a tekintetben, hogy már az után, hogy a karácsony az előválasztás. Természetesen, természetesen, de azért az nagyon fontos, hogy amikor van egy versengés, és ez fontos, hogy csak versengés, akkor utána a felek azért az életbezősztéliért dolgozzanak, és én az a napon beálltam Karácsony Gergely mögé, és nálam lelkesebb támogatója nem volt, és azóta sincs. És ez ritka össze, állatfajta az vagy, vagy, vagy, vagy. ezt nagyon meg kell becsülni, ez Magyarországon nem, nem tekinthető általánosnak. Azt kérdezem, tőle, elég, elég sok, éretett, az nem túl Csabára van kiegyezve, viccamehetünk a második keleti polgármesterséghez, mesélj arról nekem és a népnek, a népnek és nekem, hogy valójában a polgármester, és teljesen mindegy, hogy milyen színű Természetesen térjél ki, hogy van egy jelentőség, hogy azonos színű vagy sem. A, a, ha egy van, akkor egy, ha több van, hiszen egy e, városrész e, lehet úgy kialakítva, hogy ott több e, p, p, választási körzet is van. Tehát az együttműködés a parlamenti képviselőkkel milyen jelentőséggel bír, és hogy mekkora jelentősége van ezen belül annak, hogyha azonos színűek, és mekkora jelentősége van annak, hogyha más színűek, beleért vagy más színűek között is lehet nagyszerű együttműködés. Meséld el ezt ja, a egy népnek és nekem. Egy normális, egy normális országban ö, semmilyen problémát nem kellene, hogy jelentse, ö, hogyha nem azonos színű a polgármester, mint a képviselő, de aláhúzom egy normális országban. Jelen esetben egy polgármester és egy képviselő közös munkája, az egyben egy erős szövetséget is jelent, amiben nyilván az azonos párti kötődés az ebben segít, mert csak az a cél, hogy ők ketten egymást állnak vette, próbálják a kerületérdekeit védeni, képviselni. Mennyire például szoros az, az egyik? Egy uh -huh. Például, amikor egy éjszakai törvényhozás során, tehát egy kicsit rosszabb a helyzet egy éjszakai törvényhozás során, valami káros kártékony dolog készül, vagy adott esetben már erről az országgyűlés képviselők hamarabb tudomást szerez a parlament folyosóin, akkor nyilvánvalóan az előnyös, ha a polgármester elő időben tud, és adott esetben egy ezt megelőző válaszcsapással, vagy egy előrehozott döntéssel ki tudja védeni ennek a kártékony hatásait. Tehát ez ebben is segíthet. Mint ahogy abban is segíthet, hogyha készülnek állami részben Európai Uniós pályázati lehetőségek, akkor arról a időben szerezzen tudomást, készüljön már akár a pályázat írása előtt annak az előkészítő munkálataival, hiszen egy beruházás, benyújtása az jó pár hónapot lesz annak az előkészítő munkálataival, de ha tudom, hogy lesz ilyen típusú pályázat, akkor az ember elkezdi előkészíteni a műszaki feltételei. és amikor megjelenik, akkor egészetben csak beadjuk a pályázatot, nyilván meg. Jelkészítéssel és jó eséllyel várjuk, hogy mivel felkészültek voltunk a pályázat tekintetében, azok esetben akár nyertet is a körlet. Tehát ebben az értelemben e, szoros együttműködésre van szükség. Én amikor e, elsőként voltam polgármester, akkor egyben a kerület országi képviselője is. Akkor még lehetett? Tehát ez a, tehát ez a, ez a munka, ha úgy tetszik, nálam fejben, egy fejben tölt el, mert országi képviselőként is képviseltem a körletek érdekeit és parlamenti képviselőként is képviseltem az országt, és a kerületérdekeit egyaránt. Tehát ebben az értelemben nem volt az egy rossz uh, forsució, de tagadhatatlan, hogy az energiák egy része, nem csak az adott helyi problémát, hanem országos ügyekbe is elment. Tehát én őszintén nem bánom, hogy ez így alakult, tehát hogy ez a szabály jött létre, hogy vagy vagy. Uh, és én ez alapján, a szabály alapján választottam uh, kurván tíz évvel ezelőtt, hogy én a parlament parlamenti képviselőt okay. um... elengedem, és csak az hát annyira, az hogy, hogy ki is, ki is váltál a, a, a parlamenti képviselőt. Igen, akkor én, én a, a, a megnyert mandátumomat adtam Igen. akkor, és Igen. Meglep meglepő is volt. Hoz, e, e, azt kérdezem tőled, de ez most nem a tanúcimi film, vagy nem valami amerikai krimi, e, hogy milyen viszonyod van, mióta van ismeretség közted és Tóth Csaba között, aki ugye régebben e, képviselő, ott mint te vagy e, polgármester, akinek jelenleg is tisztsége van, az MSZP-ben miközben neked nincs. Tehát még nem vagy polgármester Zulóban. Milyen a ti kettőtök nexus -ra? Most valahogy ott vagyunk 2018-ban, 2019 elején. Na, azért átnyalnám az előbbi politikai tisztségkérdést, mert valóban olyan típusú tisztségem nincs, ami kimondottan munkára irányult volna. Ugyanakkor a Budapesti elnökség tagja vagyok, Uh -huh. tagja vagyok, tehát Oké, okay, akkor akár ebből adódóan ettől független. Tehát mesélj valamit a kettőtök nexusáról, amit miatt nem fognak téged megróni a párton belül, vagy mesélj de azt is. Figyelek! Igazából nagyjából 15-16 éve ismerem a csapát. Nem sok, nem sok ismeretem volt, róla, korábban egy tizen évvel ezelőtt kezdtünk el barátkozni. Volt egy-két közös ügyünk, az első közös politikai akciónk, jól emlékszem 2013-ban, amikor a Város-tiget indult, indult, annak a beépítési tervével lépett elő a kormányzat, és akkor Tóth Csabával a Város-tiget sarkán, ott az ajtósítőrel sarkán, áltunk közösen, és egy Videóba, Jó, mondja, ha már itt tartunk, akkor ez a legendás történet veled kapcsolatban, amit felemlegetnek eh, legutóbb egy ifjú eh, műsorvezető, akivel együtt vezetek hétfőnként, Szeddánként és Járon eh, hozta szóba, hogy neked volt olyan elképzelésed, hogy le kell fedni eh, a Városligetet. Erre te visszaemlékszel és ennek mi volt akkora a genezise? a Városliget lefedéséről volt szó, hanem arról, hogy egy nagyjából 100 méter átmérőjű biodomot hozzunk létre a Városligetbe, ahol a budapestiek ha úgy tetszik télen-nyáron zöld törnyezetbe tudnak kikapcsolódni. Akkor elég, elég sok ideget, meleget kaptam ennek a javaslatnak a kapcsán. Visszatisten, turván tíz évvel később megvalósult, most ezt úgy hívják, hogy biodom, és ugyancsak a Városligetbe van, ugyan nem pont azon a helyen, ahova én gondoltam, a felvonulási térkörnyékén gondoltam ezt a, ha inkább nevezük téli a biodómet, akkor ezt még nem jutott eszembe, de nagyjából ugyanazt tartalmazta. Igaz, hogy abban nem lettek volna állatok, csak egy nagyon kellemes arborétum jellegű szeményben. Ott vagyunk valahol február-március tájékán, egy példát mondtál, köszönöm, nem kértem többet, 2021-ben, Fekete Győr nyilvánvalóbbá teszi már korábban az ATV-ben jóval korábban Tóth iránti utálatát, különösebb magyarázatot nem fűz hozzá, a sorvezető nem kérdez rá, de újabb és újabb platformon nyilatkozik ugyanígy majd megnevezi Hadházi Ákost, aki egyébként a Momentum támogatásával indul, de közben nem a Momentum tagja, mint ennek a választó körzetnek az országgyűlési képviselő jelöltjét. A te első reakciód akkor, amikor ez a füledben jutott könnyen lehetséges, hogy hamarabb tudtad, mint én, akkor az mi volt? Hát, összintén ebben a demokratikus ellenzéki körben és egy időben nagyon népszerű volt például gyúcsányozni. Tóth Csaba ezen a térfélen egy hasonló szimbolikus szereplő, akit valamiért imádnak támadni. Van egy erőteljes vezetői stílusa, ami miatt nem mindenkinek szimpatikus, de tényszerű, hogy mervehetősen hatékonyan képviselte a kerület érdekeit, amivel viszont sok neheztelőt szerzett magának. Is. Hát, ez ráadásul ez nem egy nyilatkozós kis, áll fajta, egy, tehát e e e ilyenfajta e megnyilvánulását e nem nagyon lehetett olvasni. Ezért vált egy ilyen szereplővé, akiben nyugodtan bele lehet rúgni, mert nagyjából úgy sem fog reagálni. Tehát egy, egy jó bogzsák volt, aki inkább csendes munkát választotta, tehát folytatva a munkáját, és nem nagyon foglalt. De nem válaszoltál a kérdésemre. Mindet elmondtál, csak arra, arra, hogy mi jutott az eszedbe arról, amikor megtudtad, hogy Hatházi Ákost indítja itt a moment. Neki a nagymamája lakik ott, 4. Tehát, tehát mindenki megtalálja. 14 4 hónapban, 4 hónapban én nem igazán tudok. De találkoztatok találkoztatókat a gombánál készült fotó is, tehát most már találkoztatok Igen, is. Hát azért négy hónap alatt tehát ez egy négy hónapos uh, intervallumban most először fordult elő, ez a fudam Egyetemnek a, a, a tüntetés. Az Egyen lépjünk tovább. Azt kérdezem tőled, hogy azt a boxmeccset, amit úgy vívtak, hogy miközben az egyik ütött, a másik nem volt ott, mert ugye ez ugye általában a politikában így szokott menni, hála jó Istennek, bár erre sincs mindig szükség, de hogy konkrétan behúzzanak egymásnak azért az viszonylag ritka. Azt hogyan szemlélted? Ugye hát én ennek az egyik bonyolítója voltam, hiszen egy bizonyos idő után keddenként tócsaba csütörtökönként Hatházi Ákos nyilvánult meg, én magam igyekeztem nem generálni ezt a boxmeccset de időnként én magam adtam felületet arra, hogy ez a boxmatch bonyolódjék. Azt kérdezem tőled, hogy te ezt a boxmeccset ott a Pétervárad utcában hogyan nézted? Vagy Pétervárad utcából? Igen. Nagyon fontos, hogy nem csak a politikában, de a napi életben is próbáljunk bizonyos nagyvonalúsággal tekinteni hibákra, és akkor kéne van foglalmazó. Tehát amikor más hibázik, tetszétlen kell minden, minden ilyen típusú problémát odadörgölni, annak az óra alá, ki éppen Tehát Persze számos buta jelentés is elhangzott, amire lehetett volna reagálni, de értelmetlen volt, és nyilván nem is, nem is azok a reakciók voltak a lényegesek. Megjelentett van a térben, szerette volna fölhívni magára a figyelmet, többé-kevésbé sikerült azt, hogy ezzel simpátiát szerzette, vagy nem. Ez egy másik kérdés, de csak kialakult egy helyzet, amiben a hat koalíciós induló párt közül azért e, jóval többen támogatják Szócsavát. Jár, Aki most megerülegeszted a, a következő kérdést, hiszen amikor ez a vita elkezdődött, akkor Tócsaba e, nyilvánvalóvá tette, némileg érthetően, némileg önellentmondásosan, hogy hát miért is tekint rá Hadházi Ákos úgy, ahogy tekint, hiszen ő még nem is képviselő jelölt, e, hiszen az MSP nem szólalt meg, hosszú hetek teltek így el, már majdnem a DK úgy támogatta az ő képviselő jelöltségét, hogy közben még nem is volt hivatása, hatalos, hogy ő képviselőjelölt, hát én ezt itt, ö, egész közelről szemléltem, de aztán felgyorsultak az események, és nem csak az MSZP, nem csak a párbeszéd, nem csak a demokratikus koalíció, hanem immáron a Jobbik is a támogatásáról biztosította, és vannak olyan nehezen megcáfolható információim, mely szerint az LMP is majd ehhez a körhöz fog csatlakozni. Azt kérdezem tőled, hogy te, aki ezekben a berkekben járatosabb vagy, mint én, de nem látott kívülről, mint én. Mit kezdesz azzal, hogy ezt vajon csepegtetve kellett -e beadni az embereknek hozzá téve, Hogy az emberek nem e, zuglójak és nem zuglójak. Nem néznek egy csodálkozva egy olyan előválasztásra, ahol egyébként felek úgy indulnak, hogy nem mindegyik megnevezi a sajátját, hanem hogy visszaléptetnek embereket. Itt pedig nem is visszaléptetésről van szó, hiszen eleve nem indítanak senkit sem, hanem idővel ki tudja egy Mennyi időt kivárva, és ki tudja, hogy miért kivárva, azt mondják, én őt támogatom, és ezáltal van, akiben kisebb, van, akiben nagyobb csodálkozást keltenek, és van, aki nem is törődik vele. Ha ehhez fűznél néhány mondatot, megköszönném. Igen. A következő. Alapvetően azért az emberek nem arra kíváncsiak, hogy melyik pártnak a listája a legerősebb. Tehát egy képviselői választás, ahogy egy polgármester választás is, azért személyiségekről szól. Persze fontos a párt támogatása, mint ahogy is fontos, hogy mely pártok támogatják, de legalább ennyire fontos, hogy mely zulói e, civil szervezetek fogják támogatni, és én többről tudok, akik e, ilyen típusú támogatást adnak, de ez majd később ki fog derülni, mert hogy ez mégiscsak egy helyi választás, helyi beágyazottsági verseny, és e, szakmai, ha úgy tetszik, politikai. E, politikai verseny, hogy kinek hiszik el, hogy ő, a le, ő adja a legjobb képviseletet egy adott választókörzetnek, egy adott településnek. Ebben e, hatázi ákos esélyei sokkal csekélyeznek voltak, csak az indulás pillanatában, hanem később is, mert neki nem volt olyan helyi referencialistája, amire rá tudott volna mutatni, hogy kérem, én ezt is ezt tettem. Jó, így, de evel, a, evel azt mondja, e... hogy valójában a pártoknak a megszólalásának a jelentőségét erőteljesen eltúlozzák? Egyáltalán nem túlhozzák el a társadalom. komoly jelentősége van, de ez a politikusnak, ha úgy tetszik, a politikai lába. De legalább ennyire fontosnak tartom, hogy mivel egy politikus nem csak politikus... Ezt én értem, ezt, helyi, ezt, egy helyi, helyi de ezt tökéletesen kérdés. értem, ezt elmondtad. Azt kérd... fontom, okay. hogy... Akkor ennek örvén azt kérdezem tőled, hogy mennyiben állhat meg de már erre részint válaszoltál, de akkor is a kérdésre szükség van. Hadházi Álkosnak az a logikája, hogy ő nem a pártokkal akar vitatkozni, hanem a zuglóikat akarja megszerezni, és függetlenül attól, hogy amikor mondta, akkor még a helyzete nem volt annyira kétségbejtő, mármint a támogatottságot illetően, mint most, hiszen egyre inkább fölénybe kerül etekintetbe tekintetben Tócsaba, de azt mondja, hogy neki még mindig ott van a reménysége a zuglóiak, akik egyébként nem muszáj, hogy az általuk preferált párt ajánlotjára szavazzanak, hanem lehetnek önállóak, ezzel mintegy eltérve a pártok ajánlásától. Erről mit gondolsz? Én igazából erről nem gondolok semmit. Ez, ez Ákosnak a, az ötlete, én ezt szeretném kommentálni. Azt viszont igen, hogy az ugóiaknak azt kell mérlegelni, függetlenül attól, hogy Ákosnak tényleg egy nagyon fontos bevékenysége van a korrupció elleni küzdelem, vagy legalábbis a korrupció láthatása, de ez egy inkább országos feladat. Tehát ebből a zuglóiak nem tudják leszűrni azt, hogy jó-jó, nagyon jó, hogy Ákos ezzel foglalkozik. De miért jó a zuglójaknak, ha ő, Ákos ezentúl a zuglókot csinálja ezt? Hiszen a zuglónak a problémája nem a, leg, nem, nem a, nem a, nem a legnagyobb problémája a korrupció általában, hanem egy csomó beruházásnak a nem megérkezése. És Ákos is jelentette ha, a ha visszámével a bejelentése után, hogy egy képviselőnek nem dolga lobbizni a településért. Ezt az ugróját nem így gondolják, de én se így gondolom. Tehát én azt mondom, hogy egy politikus, aki a választók bizalmából egy bizonyos körzetnek a képviselője lesz, akár polgármesterként, akár országgyűlési képviselőként, kutya kötelessége azt a körzetet a legjobb tudása szerint szolgálni. És nem csak egy ügyben, tehát nem együgyű, tehát mondjuk akár egy nagyon fontos messzetben, hanem minden ügyben. Akár fejlesztésekben, akár a parlamentben meglévő jogalkotással kapcsolatban. Tehát számos olyan dolog van, amiben egy képviselőnek szerintem dolga van. És ebben Ákos más képviselmény Csaba. Csaba azt mondja, hogy szerinte egy képviselőnek az a dolga, hogy minden egyes részettel foglalkozzon egyes állampolgári ügyekkel is, és ha valamiből tud csinálni megfelelő jogszabályalkotással egy javított, helyzetet, egy környezetet, akkor azt tegye meg. De most ebből a szempontból más stratégiát vállalt, ő azt mondja, hogy ő az országos korrupció lelepezésével szeretne foglalkozni, rendben van, de ez nem egy dublós, specifikus intézmény. Tehát egy ilyen típusú politikus általában inkább listán szokott bejutni a parlamentbe, mert nem kötődik egy körzethez, viszont kötődik az egész országhoz és annak egy bizonyos meccsetéhez. Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre állást. Némileg madártávlatból, de talán szükségszerűen mutattuk meg most zuglót. A jövő héten közelebb megyünk hozzá. Köszönöm szépen. Én is köszönöm szépen. Önök horvát Csabát hallották, zugló polgármesterét egy támogatott tartalma beszélgetésben. 061-911-168. Hát így jut el az ember péntekig, hogy annyi mindent elolvas, mint a nyavaja, kirakja a papírjait, de már egyáltalán nem használja őket. Még tíz műsor, meg egy fél óra. 061 0, egy, először. 06, 1, 9, 11, másodszor. 061911168, senki többet? Még egyszer, ecsém, mert három a magyar igazság. Nem azt mondtam, hogy adásba is adom. Halló! Ah, én is ezt mondom. Szia, Gábor! Szia, Nem Nemes Gábor van benne a vonalban. Ezek a hétfői beszélgetések két hetenként ott a HVG embere ő Amerikában van, vagy itthon van? Nagy Gábor? Nem, nem. A Nagy Gábor az a HVG-nek a külpolitikai rohadt. Értem, de ő itthon van? itt itthon, itthon persze. Um, ma 2021-ben azzal a múlttal és azzal a fejlődéssel, amivel a hátad mögött vagy, ez ebben a mondatban kicsit értelmetlen, de érthető, hogy mennyire fontos, hogy az ember hol van? Hiszen erről mi hát már néha kérdés... beszéltünk. Igen, a kérdés jó, tehát valóban nagyon sokat elhalványul a helyszínnek a varázsa, már úgy értem a tudósító szempontjából, most én mint tudósító határozom meg magamat, de azért, azért még mindig nem teljesen tűnt el. Tehát azért persze mindent meg lehet a netten, mindent meg lehet a számítógépen olvani, de azt az országot, ahol vagy, azt a közeget azért valamilyen módon érzékelni kell, és azért annál több kell, mint hogy megnézed a híreket a netten. Tehát igen, ma már valaki lehet úgy szakértő, hogy sohasem volt ott, de azért az egy másfajta szakértő. Én azt hiszem, hogy egy tudósítónak mindenképpen ott kellene. Nem is azért egyébként, hogy interjú alanyokat ottam becserkészen, és akkor beszéljen velük, hanem hogy az egész légkört, az egész országot megérezze, hogy tudja, hogy hogy, hogy hogy fizetik a villanyszámlát, és az mennyibe kerül, és hogy mit mond erről okay, a Oké, de sark? te most egy A betűvel, vagy T betűvel végződő városban vagy? Én majd Barcelonában vagyok. Oké, okay, tehát egy A betűvel végződőben. Igen. Azt, azt kérdezem tőled, hogy milyen érzés, ugye ez egy kihelyezett tagozat, outsourcingolva, vagy uh, Nemes Gáborral beszélgetek, hogy ő beszélget velem nézőpont kérdése. Szóval, hogy milyen érzés egy olyan rádió külpolitikai tudósítójának lenni, amelyikkel kapcsolatban a illető országot kötelezettségszegési eljárás elé állították. Mondjuk ez egy kétes világhír, de az egész uniós rendszerben beleértve azt a kiváltó okot, aminek következtében kötelezettség szegési eljárás indult, ha tudsz objektív lenni, mert természetesen érintett vagy így, aztán, ha tetszik, fennáll az összeférhetetlenség, de a te esetedben azért van olyan hűtőszekrény, amely üzemi hőmérsékletre hűt téged, és nem feltétlen az indulatbeszél belőled. Ilyenek viszonylag ritkában fordulnak elő. óhajtasz a parlamenti beszédet mondani? Ha jól értem konkrétan, a arra beszélsz, vagy arról akarsz velem beszélni, vagy hogy én mondjak valamit, hogy a klubrádió ügyében egy kötelesség eljárás indul. Na most, igen, ez, ez fontos, de pont olyan fontos, mint az összes többi ügyben. Én azt hiszem, hogy így egy rádió ügyében, Nehéz, de Gábor, de, de ne felejtsd el, amikor Vera Jurova azt mondta a kesmával kapcsolatban, hogy azzal nem tudnak mit kezdeni. Úgy látszik, a kesmával nem tudnak valamit kezdeni, szemben a Klub rádióval, amivel tudnak valamit kezdeni. Aztán, hogy hova jutnak, az egy másik kérdés, de azért ez egy furcsa szövegösszefüggés. Nem, ez, ez speciál magyarázható. Függőn attól, hogy miért lesz az eredménye. Ne, nem, figyelek. a kesmánál az volt, hogy megnézték, hogy betartottak-e mindenfajta szabályt és kiderült, hogy hát formailag minden rendben van, tessék tovább, mert nincs itt látnivaló. Itt viszont az, van egy olyan szabály, hogy például egy, egy olyan intézmény, amelyik dönt a médiafrekvenciákról, az nem lehet egy Jó, de ez Na most, is így van, tehát ez minden intézkedésségnek van, van, van. Így van, de hát, így van, és egyéb formai dolgokat nem tartottak be. Ugye a Orbán rendszernek pont az a lényege, hogy mindenhez törvényt passzint, tehát hogyha valami olyan, ami, ami törvényileg kicsit rázós, akkor hát a törvényt, adott esetben az alkotmányt, és, és akkor minden rendben van. Probléma az, hogy vannak európai törvények, európai szabályok, ezeket is be kell tartani. Nagyon nehéz persze ezeket konkrétan számon kérni, és én mindig azt mondom, hogy ne az Európai Uniótól várjuk azt, hogy megváltoztassa a magyar viszonyokat, erre semmilyen esély nincs. Azt el lehetett volna várni már korábban, hogy amikor fizet, amikor finanszírozza, a, vagy gyakorlatilag finanszírozza a magyar kormányt, akkor, és ezt már hosszú időt teszik, akkor bizonyos szabályokat tartasson be. Azért most ez, ez elkezdődött. nem nagyon figyelünk oda, mert ugye a csehk minket nem érdekenek, de az, hogy a Bab is, aki egy miniszterelnök, most a célkeresztbe került, az nem azért van, mert most éppen Csehországot pécézték ki, hanem azért, mert van ez a törvény, van -e vagy ez a szabály, hogy be kell tartani a jogállamisági szabályokat akkor, amikor a pénzekről van szó. És most itt arról van szó, hogy az Európai Unió pénzeit elosztják a miniszterelnökök például, és utána, amikor hazamegy a miniszterelnök, akkor fölveszi egy másik sapkát, és ezeknek a pénzekből ő, hát nagyon sokat kap, mint egy agró cégnek a vezetője. Ez teljesen összeférhetetlen, ez nyilvánvaló, ezt ez viszonylag könnyű elítélni, de még mindig csak a parlamentről van szó, tehát nem arról van szó, hogy valóban történt valami, hanem a parlament felszólította a bizottságot, hogy ugyan már tessék valamit tenni. Most a bizottságnak nagyon korlátozottak a, a lehetősége, a bizottság azt hajtja végre, amit a, hát a parlament javasol, majd a állam és kormányfők eldöntenek. Na most nehéz itt ebbe. E, nagy, itt van az, amikor azt mondja mindenki, hogy lassan őrülnek a bizottság. Jó, de hát ugye hát, a hagytam ki, hogy ö, olyan felszólás volt, hogy külpolitikai ügyekben például minősített többség legyen, és nem egyhangúság, tehát egyfolytában feszegetik a kereteket, az egy másik kérdés, hogy a feszegetés az egyelőre ö, ö, játékszabályi módosításokkal még nem járt együtt. Nem, mert a játékszabálymódosításokhoz szükség van azoknak az egyetértésére, akik miért ezt a játékszavályt módosítani akarják, mert, mert akik ugye vétóznak, és ezzel meg... Jó, de hát a jogállamisági dolog az például, az, az, az, az, az például mégiscsak egy olyan dolog, ami valamilyen módon mégis átment a lukon, és ennek következtében ott az egyszer, vagy talán már most, elkezdheti érzékeltetni vagy éreztetni azt a hatást, amit egyébként másokkal még nem sikerült elérni. Ezért rendkívül hát bonyolult mechanizmus, ember ismerje ki magát rajta. Igen, azért nem tudom, hogy emlékszel erre a, a kompromisszumnak az volt a része, lényegében most nagyon durván leegyszerűsítve, hogy jó, jó, de majd ez a választások után lépve. Igen, azt találták ki, hogy hát majd előbb akkor megkérdezzük a, e, az európai bíróságot. Na most ezt feszegeti az európai Parlament, hogy ugyan már tessék mondani, hogy miért, és abban viszont igaza van az Európai Parlamentnek, most nem az abszolút igazság, hanem a, a procedúrák, meg a jogi eljárások szempontjából, hogy egy ilyen tanácsi döntés, amelyet a miniszterelnökök hoznak, jogilag nem, ö, nem értelmezhető politikailag igen, de ez nem jelenti azt, hogy ennek bármifajta jogi érvénye Jó, van. Jobb, érvénye ön, annak. önmagában az a hármasság, ami egyébként lehet, hogy négyesség vagy ötösség, ami egyébként a tanács, a parlament és a bizottság között van, miközben az hosszú ideig az a keleti országok csatlakozás előtt relatíve problémamentesen működött. A, a keleti országok befogadása után recseg ropog éppen a keleti országoknak, a nyugati országokhoz képest szokatlan magatartása, és eufémisztikusan fejeztem ki magam, okán. E, ugyanakkor maga az Unió képtelen arra, leginkább a jogkövető magatartása okán, hogy ezt a rendszert megváltoztassa, és ez a rendszer, ez egy rendkívül bonyolult, nagyon demokratikus, de egy rémisztően bonyolult mechanizmus tesz lehetővé, ahol egyébként a dolgoknak a magyarázata is bonyolultá válik, mert van, aki a parlamentet tekinti fontosnak, van, aki a tanácsot tekinti fontosnak, van, aki a bizottságot tekinti fontosnak, és hát a praktikusok pedig azt mondják, hogy hát végül is az számít, ami ebből következik, tehát arra a szervezetre néznek, ami a tekintetben a leghozzájuk, legpraktikusabb és az ő életükre leginkább ható döntéseket hozza. Igen, de én a szervezeti problémákat fontosak persze, de azért e, végül is nem tartom annyira fontosnak. Az igazán fontos. Miha úgy például, mintha mint a gyerek, gyerek elvészne ezen konglomerátumok között. Így van, ez, ez, ez így van, de ennek ellenére e, azért mindig a hosszú szávú trendeket kell nézni, meg az erőviszonyokat. Mennyire hosszú táv? Éve? Mindenképpen éve, éve <gül> <Okay>. <gül> tehát, jó, akkor másképp fogalmazom. Nem, nem a választási nem a időpontokon az európai unió a maga tevékenységét, de azért azt azt, azt azért meg kell jegyezni, hogy Igaz ugyan, hogy tényleg egy kicsit tanástalan most az egészszel szembe, tehát azzal szembe, hogy megjelenik valaki, aki nem tartja be a szabályokat, miközben vétoljoga van egy csomó helyen a jelenlegi szabályok alapján. Ez egy kicsit tanástalan a rendszer. De azért mindig ott van az a lehetőség, és ugye ezt meg kell mérlegelni, hogy politikailag mi a jobb, mi a kevésből, akkor elindul a két vagy sebességes Európa. Ez már valamilyen szinten van, hát például nem vagyunk az euró nem Nálunk még mindig forint van, és nem euró. Noha egyébként a bele, belépéskor vállaltuk, hogy hát előbb-utóbb bevezetjük. Mi, mire aztán megbeírtuk az alkotmányba, vagy a lap törvénybe, vagy, hát mi pedig nem, mert mi forintosok vagyunk. Tehát meg lehet csinálni ezt más kérdéseknél, és hogy jó, hát akkor a magyar eltársak akkor úgy érzik, hogy ő nekik semmi közük, de akkor ebből, ebből, ebből kimaradnak, és akkor ezt nélkülük csináljuk, meg meg lehet csinálni. Egyébként az, hogy végül is beadta Orbán és Kaczynski a derekát abba, az is benne volt, hogy ott volt a lehetőség, hogy ha nem járultok hozzá, ha megvétózátok azzal, hogy a jogállamisági szabályokat, hogy akkor nem járultok hozzá. A alapokhoz meg a költségvetéset, meg lehet csinálni, igen, akkor majd a maradék 25 ország csinál egy saját költségvetést, elosztja maga az alapokat, bonyolultabb lesz, nehezebb lesz, gyakorlatilag ketté szakad az Európai Unió, de technikailag megcsinálható. És ezt azért fölmérte Orbán is, és ebben nem ment bele, mert ez tudta, hogy ez, ez, itt az ő csak veszített. Úgyhogy most lehet azon vitatkozni, hogy lehet, hogy még megúszza a választásokig, de az mégiscsak úgy van, hogy megúszza, de ott lebeg feje felett egy kap, hogy, hogy menjessze azt fogják mondani, hogy uram, nem, erre nem adunk pénzt, mert nem tudja bizonyítani, hogy nem a saját zsebébe, vagy a havelyai zsebébe többé. Azt kérdezem tőled, Gábor, éppen olvastam az Olaf jelentéssel kapcsolatos publikációkat, hogy felejtkezzünk meg Magyarországról. Egyébként az Olaf, mielőtt a kelet-európai országok csatlakoztak, az gyakorlatilag dologtalan volt, mert csak kelet európa alap? Dehogy, dehogy. Nem, hát ez olyan, mint egy, mint egy ö, ö, számvevőszék. Érte hát ez mind. egy. Ez egy, ez egy... Ez egy lét, na de hát ez minden szervezetnek van egy, van egy olyan. Jó, én azt Tölyen kérdezem, kérdezem kérdező, hogy Kelet-Európa Kelet csatlakozása minőségi változást okozott-e az uniós pénzek hát sajátságos kezelésében? Az Abban igen, de az OLAP munkájában nem. Tehát az, csak, csak annyiban igen, hogy ugye normál esetben az történik, hogy az Olaf talál valamit, és akkor szól a mondjuk a német ügyészségnek, amelyik független ügyészségként elkezdi ezt vizsgálni, és jut valamire. Most ami változott, hogy azonnal talált valamit, szólt a magyar ügyészségnek, aki nézegetett, nézegetett, és azt mondja, hogy hát szerintem minden rendben van. Hát ez a különbség, és erre jött hozták létre az európai ügyészséget, amelyben mi azért bölcsen, ugye már az kormányzában, hogy a bölcsen nem léptünk be, amely európai ügyészségnek már joga van vizsgálódni, tehát ezt a második fázist bizonyos szinten megteheti, hát jó, bíróságot nem játszhat, de vizsgálódhat. És ebből is ki lehet maradni egy darabig, de ugye mindenre van valami válasz, és akkor erre majd az lesz a válasz, hogy jó, hát de aki kimarad, annak minden fillérjét egy kicsit másképpen nézzük meg, mert abból indulunk ki, hogy az illető úr. Jó, hát csak. ugye ezt nem tudjuk, hogy ez évek kérdése, az euró esetében sincsen ilyen szankció, miközben elvileg akár, és mégse. Uh, hát ez van. De az Én? euró az, ami érdekünk, tehát, tehát itt, itt azért nincs szankció, mert, mert itt mi maradunk ki valamiből. Én ezt értem, tehát de, azért, de attól, hogy... még, attól még a megítélés az ugyanaz, hogy van egy egységes szabályozás, és hát jó, ebben sem mi vagyunk. Az mások sem tartják be, tehát a, egyelőre a svédek se, tehát nem. Ez, tehát Norvégó, nem jó. vagyunk egyedül. Norvég Norvég. Tagok. Hát a nem nem is tagok, nem utam. tagok, ezt, ezt most módosítottam. De vannak mások is, a dánok is, tehát nem, abszolút nem, nem mindenbe lógunk ki. Tehát a probléma nem az, hogy valamiben nem veszünk részt, például a Dánok eleve olyan megállapodást kötöttek az Európai Unió, amikor beléptek, a mint az angolok, hogy van egy csomó külön dolog, amiben ők nem eleve azt mondják, hogy mi ebben nem veszünk részt, és ezt elfogadták tőlük. De egy dolog, hogy, hogy én valamiben kimaradok, és valamit, valamit eleve azt mondom, hogy, hogy én ittem más úton járok, Vállalva ennek minden pozitív és negatív következményt, és megint más dolog, hogy belépek, azt mondom, hogy mindent csinálok, és aztán közben meg hát sumákolok, és nem csinálok semmit. Ez két külön hozzáállás. Mit szólsz a vakcina útlevéllel kapcsolatos fejleményekhez? Hát a próbálja az evés. Hát kíváncsi vagyok, hogy hogy, hogy fog majd, amikor hazamegyek. Kíváncsi vagyok, hogy ki hogy hova fog engedni, és mikor, és, és milyen papír. A spanyolok letérdelnek-e? Hát spanyolok ö, ö, tulajdonképpen, hát ők egy, egy turista. Nem, nem, nem, foci, nem, ja, ja, így. Gondolom igen, nem, hogy mondjam, nem azért értenek, de ha, ha, ha ez lesz az úzus, hogyha ha, ha az UEFA javasolja, ha, tehát ha ez nem, vagyis mondjam, egy partizán akció, akkor igen. Egyébként nem tudom. Egyébként a spanyolok ebben, tehát az összes ilyen e, emberi jogi és, és, és hát különösen, különösen a feminista jogi. Kérdésekben ők, ők nagyon élen Tehát Spanyolországban minden nap a televízióban ö, a úgynevezett macsó erőszakról, tehát amikor megölnek egy nőt, azért mondjuk többnyire a házastársa, mert, mert hát egy házasságon belüli vagy, vagy családon belüli erőszak esete forog ez minden nap erről beszámolnak, nem azért, mert itt sokkal több van, valószínűleg egyébként sok van, de valószínűleg nincs sokkal több, mint más. de ezt, ezt nagyon komolyan veszik, erről állandóan beszélnek, ez, ez, ez, mindig tüntetnek, minden egyes áldozatról megemlékeznek, és hát azért hát egyébként tessék megnézni a spanyol kormányt, több nő van benne, mint férfi. marad a -e veszi? Nem, nem hallottam akusztikusan. Marad a Messi? Marad a Messi. A messzi? Hát most úgy néz ki, hogy igen. Ebben a percben. De hát ebben az is szerepet játszik, hogy túl drága. Tehát ha egy, egy csapat megveszi a messi akkor innentől kezdve most nem úgy drága, hogy, hogy az a lelépési díj, mert az egy vágba se kerül már, hanem a, a fizetése. Hát ez egyébként az, ami a Barszát is kicsit bénítja. Amikor kifizeti a messzit, akkor utána már, már akkor e kell a szóra. Lehet, lehet, hogy adott. a klubrádió is ebben rokkant bele, hogy kifizetett téged, és már nem maradt egy filiérése. Így van, így van. Igen, valószínűleg túlzásba vitték. Igen. Köszönöm a rendelkezésre, állást, jövő folytatjuk. Oké, okay, Önök nem Gábor-t hallották. Levezető pillantok 061 -911 -168. Fél lábbal már a folyosom. Hétfőn a fiatalok és köves Lomó, kedden, Elsimon László, Tóth Csaba és Kovács Gergely, két farku Kutyapárt, szerdán fiatalok, reggel 7től helyszler András, csütörtök. 7 órától 6 Ákos 8 órától Györgyevics Benedek 8 óra 22 től Fürjes Balázs, Péntek Filipov Gábor, Navrasis Tibor, Horváth, Csaba és Nemes Gábor. Jó reggelt! Ha még egyszer telefonál véletlen felvenném, akkor adáson kívül oda küldöm, ahova való, csak szerettem volna felkészíteni az akustikus botráiról. egy 900 Ha nem telefonál más, csak ez a paraszt, akkor én hamarabb avagyom a műsorban, mert csak azért nem fogom húzni az időmet, ami drága úravérben is és egyébként is ebben az életkorban, tehát ha valaki valami érdemleges dologgal akar előállni, tegye, de ahhoz azt kell bebizonyítani, hogy nem az fog telefonálni a az elmúlt időben elszórakoztatott bennünket. Őnek ezt tapasztalják, ha más lesz, maradok, ha ő lesz, ott van vége a műsornak. Tessék!